Üdvözlök mindenkit a podcast 34. adásában, Megtaláltok vagyunk YouTube-on, spotify on Apple Podcast-en, tudtok nekünk e-mailt írni a 01.podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakozhattuk a Discord szerverünk is. Mai adásunkban egy playtest play foglalkozni, a Lady Blackbird-el, vagyis a, a holó ürnővel. és itt van velünk Mátyás. Sziasztok! Márk! Aló! Szöcsi! Aló! És a métej! Elvészuk! És itt vagyok én is, rihád Sziasztok, Milyen Szervez, várjuk, mi a helyzet? Szervusz, Rihard. Izgatotlan várik, mi fogna történni. Én is nagyon Igen. várom. Én a, is legnagyobb is. A, legnagyobb, a legnagyobb rajongókkal per RPG-s szerepbe járkodunk. Így van. É én, én nem se tudom, melyik rendezvényen vagyok. Csak én Ének a rajongója. Mert az biztos, hogy én rajongók vagyok. Az utolsó két adáson kívül mindent hallottam. Úr Isten, te vagy a Mirai, a legnagyobb Egyértelműen Na jó, hogy felveteket, azokat nem hallgatom meg, mert ezek nem érdekelnek, szóval mm. De amúgy mindent mm. egy, Egyébként, tehát hogy általában ilyen két nézőnk van így általánosságban, és az egyik az te vagy a másik, meg egy, egy valós életben ismerősünk, szóval így be is zárult a körnagyába. Shout out to Janika. Egy, így van, így van. Na jó, szerintem akkor elkezdhetjük így a Icebreaker után. Oké. Szóval ez a játék szerintem tíz évvel ezelőtt elég nagy truváj volt. Nem tudom, hogy mennyire lesz más, vagy újszerű ma, így kilenc-tíz évvel teltével a fordítás után, de remélem, hogy valami újat fogtunk tudni nektek mutatni. És elsőre igazából az érdekelne, hogy egy kis inspiráció gyűjtsünk, hogy ugye ez a történet egy elszökésről szól, és kísérletiesen emlékeztet szerintem struktúrájában, vagy így a történet évében, mondjuk a legels, legelső sztárral tehát a negyedikre, meg egy kicsikét a firefly ra is, hogy vannak-e ezzel kapcsolatban nektek olyan élményeitek, vagy olyan dolgotok, ami eszétekbe jut és imádtátok. Meg a harmadik dolog, hogy sokkal szerint ez a játék Steam-pánk, amit hát. Oké, okay, úgy is lehet csinálni, hogy van-e Star Wars vagy tehát újra még, vagy Firefly, vagy Teambank vonalról valami meghatározó élményeknek, ami most így előbúj belőle. Hmm. Hát ez a Firefly-ös űrwesten, az mindig érdekelt. Uh -huh. az az az... Én... Már hogy <coughs> a regtag group of people, tudod. Uh -huh. Csak küldetéseket uh -huh. csinál az univerzumban. Uh -huh. Teljesen jó. Nekem ez a, hát kicsit így a felfedezés öröme, a intrika, és mégis, hogy mindig olyan mocskosan emberséges az egész, tehát hogy tök mindegy a technológia, meg stb. Úgyis a pénzért csinál mindenki mindent. Uh -huh. Oké, okay. jók. Köszönöm, te ez jó. Csabiek? Amikor néztem, egészen, egészen kicsi voltam, amikor először láttam. Egyrészt nagyon megfogott maga az a világ, amit, amit nem tudom, néhány képsorból is így tár, Ez az, az, az újdonság érzete. Ez nem tudom, hogy mennyire, mennyire lehet átvinni mondjuk egy játékban. Meg ez a. a... Nem tudom, az erőnek egy ilyen misztikusabb változata volt szerintem még akkor, még kicsit ilyen vallás is volt, ez uh -huh. volt az, ami úgy, úgy megfogott. Uh -huh. Jó, ebbe a játékba is elő tud jönni a, a misztikum, ha akarjuk, hát uh -huh. az utolság érzetét vizuálisan nem tudjuk kelteni, de majd ezzel próbálkozom, hogy ebben mit lehet kírozni, jó? De uh -huh. de figyelek. Aha. Nekem talán szintén a millió, meg a hangulat, a... Star Wars-ból. Meg, meg abszolút mindkettőből a, mind a, mind a Firefly-ból, meg a Star Wars-ból, és a, az a csapat hangulata a dinamika, a bentőr, az ilyen beszélgetések, meg, uh -huh. meg a kémia a karakterek között, az, az, az megmaradt, és az, az élben nem. Abszolút. A, alapból, mind a kettőnél az van, hogy nem veszik túl komolyan egymást is a szerepüket, szerintem is, hogy az azért nem tudom, meg a, tehát hogy a, a díszlet is meg hasonló is a klasszikus egy kicsit mocskosabb, kicsit piszkosabb, és akkor nem tudom ez ez nekem mindig hozzáadott is ellentétben. Uh -huh. az új újakkal ott ott minden csillog, meg minden tiszt, hát nyilván nem, de tehát, hogy a klasszikusoknál az nekem a hangulat az az jobb volt, ez a tényleg mocskosabb, meg kicsit euh, nincsenek annyira el, el, el technikában, meg hasonló, hanem mert, mert ők a lázadók, meg hasonló szóval ez ez nekem nekem ez ez bejön Ilyen tekintetben? Jó, mondhatok egy csomó jó dolgot, itt a csoport, dinamika, az őröztel, az van, meg ez a macskosság vagy a piszkosság, ezt mind tudjuk vinni szerintem. És akkor ezeken a szűrőkön keresztül fogunk nézni a történetet. Mit gondoltok, felolvassuk az intrót, vagy pedig mindenki tudja, csak hogy a hallgatók is tudják? Hallgassuk fel. Akkor a személyes. Arra kérek titeket, hogy mondat történt, mint az óvodában, mint az iskolában. Mondatról, mondatról, olvassuk fel. Ah. Majd... De én én csak szólat a dolatok. Nem jó. Mi? Vagy olyan jó. Kérlek, én én nem nem adom, tudom. Eszét hibám, nem nektek. Oké, okay, akkor majd én mondom, szóval a történetünk, és akkor így negy fel a Starvalsz félle szöveg. Csak gondolom, nem olyan, ami, nem tudom, valami régi képíróval írva, hogy holló űrnő, Kárlov gróffal elrendelt házassággal menekül felvére le csempészhajót a bagjot, hogy vigye el Ilízium birodalombeli palotájából a Martalék távoli pereméhez, hogy egykori titkos szerelmével a karosz király, gyuri frintel Azonban félúton úton part felé a bagjot hamis szünden repülés vágyával üldözőbe veszi, majd elfogja egy birodalmi cirkáló, a lecsapó kéz. Holló őrnő, testőre és a bagoly személyzete jelenleg is a fogdában hűső, miközben a cirkálók főparancsoka, olasz kapitány éppen a csempészhajó adatait futtatja le a hálózati névjegyzékben. Csak időkérdése miről felfedezik az elsőrendű elfogató parancsot, és megtudják, hogy a bagoly tulajdonosa nem más, mint a hírhet kitaszított Cyrus Vance miképpen fog holló ürnő társaival kiszabadulni a le lecsapó kézből? Miféle veszélyek szegélyezik útjukat? Képesek lesznek e megtalálni a kalósz rejtett fészkét? És ha igen, vajon elfogadja egy Yuri Flint holló ürnőt mennyasszonyának? Egyáltalán akarni fogja el mindezt az úrnő, mire odaérnek? Tátátátán... Árvány Én láttam a szemem előtt, hogy ment fel fel a Vagy, hogyha sok időm lesz, akkor megszerkeztem szépen. Én meg már láttam a Disney-pert a a És hogyha szülek akarunk haradni a Star hagyományoktól, akkor miután felgördült ez a szöveg, azt látjuk, hogy egy kicsi, tütött-kopott hörgő... Hégi hajót, aminek olyan alakja van, mint egy bagolynak, egy nagy. vaskos csillagrombó, szerű valami elnyel magába. Hogy, ugye mindig egy űrjelenettel vagy egy ilyen ürképpel kezdődik. Nem? Így. Így. így, így van. -e. No, és akkor most elérkeztünk arra pontjának a játékhoz, hogy egyrészt mondok néhány információt. Egyrészt ebben a játékban kettő fajta helyzet vagy jelen történhet meg. Az egyikben a valamiféle külső kívás, tehát akció zajlik. Ekkor a kockákkal dobunk, elfogynak az erő tartalékaink és a többi, és a többi. A második fajta a jelenet az a feltöltődő jelenet hívják. Ezzel lehet visszanyerni különleges kérkeségeket, ezzel lehet gyógyulni, ezzel lehet visszaszerezni a kockatartalékot, és, és ez nem másról szól, mint arról, hogy két karakter között történik valamiféle, amit ti is mondhatok ilyen kis csapadinamikai bentelés, vagy piszkálják egymást, vagy feltárulkoznak egymásnak. Tehát bármiféle szociális értelemövet, pontos dolog történik. És ez a klasszikus rész a filmekben, amikor a sérült hőst, a női főszereplő ellátja a sebét, és akkor közelebb kerülnek egymáshoz. De ez bármi lehet. Akár még, ha sehogy nem tudjuk megmagyarázni, hogy éppen most nincs erre idő, akkor egy visszaemlékezés is lehet. Ez szabadon ti mint játékosok bármikor kérhettek engem, hogy most ide jó lenne egy feltöltő, vagy ide jó lenne egy flashback. Mm. Jó? És a flashbacknek a funkciója nem csak az, hogy egymás karaktereit piszkáljuk, meg, cseszegetjük, hanem, hogy ezekben mindig arra keresik a választ, hogy valami olyan oldalát ismerjük meg a karaktereknek, vagy az egymáshoz fűzött kapcsolatoknak, a múltjuknak, amit még eddig nem ismertünk. És akkor így feltárulnak a jelek is. Tehát ezt akartam elmondani. A másik meg az, hogy ugye abszolút nem mindegy, az, hogy milyen karaktereket választotok ki az ötből. Ott van az urnő, aki egyfajta birodalmi ölt, és varázs tudó, ő egy birodalmi nemes, a, aki ugye azért menekül, hogy a szerelmével Ott van az ő Te, testőre, egy volt harcos hogy a gyilkológép a játékban rabszolga, akkor ott van a, ők hetten a menekülők, akkor ott van a három hedélzeti tag ahol van egyrészt a Cyrus Vance, aki volt irodalmi katona, de csempész lett, és ott van egy különleges képessége, ott van a Kailarkam, aki egyszerre első tíz gépész, zsivány, tolvaj, Titianer mágos tehát egyfajta fajta mester, és a jó barátja a kapitánynak, meg ez a Sznár nevű Goblin égi hajós, aki a bogolynak a pilótája. De nagyon a tipikus bajke, jóindulatú bajkeverő alapesetben. És hát az a fontos tudatok, hogy bár rengeteg hereszt száll, meg kapcsolatszövőket egymáshoz, de a tehát leg, a legmodernebb Hollywoodi szabályok szerint bárkiből bármilyen fajta nemű vallás üdöntitású karaktert csinálhatunk, tehát voltam már olyan játékból három férfi játszott, három nő karaktert volt, amikor mindenkit, tehát minden szereplőből férfi lett, mert kényelmetlenül érezték magukat a játékosok máshogyan, tehát mit szeretnétek? Vagy a. Én szeretnék támadó a helikopter lenni. Lehetnék a hajó. A, bakolj, te, te, vagy vagy a, a hajó. Vagy, te vagy a bakolj. Vagy, vagy egy kicsit csavar, hogy te, te a lecsapó kéz. Hát, ha komolyan próbálom ezt venni, akkor hogyha teged ez érdekel, akkor én vagy az átkamat javaslom neked, aki az első tíz gépész, vagy pedig a pilótát, A a kis Goblinkát javaslom neked, de ők, ők vannak a legszarosabb kapcsolatban az jóval Mi ezt egyébként tegnap, tegnap megbeszéltük és Leosztár. volt egy leosztásunk. Nem Mondjátok. tudom, hogy ez, ez még mindenkinek áll le, mindenki oké okay van ezzel. Nekem igen. Én oké okay vagyok vele. Én is. Mondjátok. Métai lesz a kapitány, ugye? Cyrus. Oké, okay, és megtartod a nevet? Tehát így hívnak, hogy Cyrus Lens? Meg, meg, meg. Jó, okay. Ennél szóló Star wars nem mm. nagyon van. Mm -hmm. Még Lance Lens-re gondoltam, hogy esetleg. <laughs> Két a Vice City. Oké, Cyrus lens uh, Így van. Uh, as a Goblin Snerd. Ja. Yeah. Uh -huh. yeah, yeah, yeah. Épp szeretnék a nevét. Snarl az jó? a Snarl az jó. Ha többiek ki tudják mondani, akkor Snarl. jó. Nekem lesz problémám vele, de működni fog. Akkor holó... legyen a vagy mit Nem, szeretném. jó lesz, jó lesz. Tessz, ürnőt, bocsánat, a testőre lesz pedig Ricsi. Így van. Azért, ha jól emlékszem. És... Naomi Bishop néven megy, mi úgy gondoltuk, hogy ő nő, és ha jól emlékszem, a Noé évben. Maradtunk végül, tudom, hogy ez... A Noé néven maradtunk, csak nem tudom, hogy az így benne van a listában, mint választó. nevek, de egyébként a Noé-nál maradtunk. Csak jó. Tehát akkor nő, de úgy hívják, hogy Noé. Nem, nem férfi leszek, férfi leszek. Oké, okay, tehát Noé Bishop. Okay. Noé Bishop, így van. Így okay. van. És okay. jó magam, pedig a gépész az első tiszt szerepét vállalom kér Kélárkán. Uh -huh. Férfi marad a neve. Okay, akkor igazából az urnó maradt ki. Aha. Uh -huh. Akkor ez egy azért érdekes, dinamika, mert akkor tehát nem a. akkor ő ott marad, mint egy NPC a háttérben, mint egy lele orgán. És ki van, meg így. mint a hajó fedélzett az a. testőr. Oké, okay, tehát az egyszerű emberek oldaláról fogjuk megnézni a sztorit. Jó, ez működő képes, ne nekem. Uh, beszéljünk egy a röviden a karakterekről, jó? Uh -huh. Én szerintem elolvastátok, meg beszéltetek róla, de minden karakterlapon a felső rész az, ami egyedi, az alsó rész mindenhol ugyanaz. Jobb oldalon található a kulcsok és titkok. Hát a titkok egyszerű dolgok, azok különleges képességek, és hogyha nem egyértelmű, hogy mire jók, akkor kérdezzetek nyugodtan majd a Cyrus Vance-nél, a Szöcsinél biztosan kell heszélnünk erről, valamikor az elején vagy a közepén, de lehet, hogy az Arkhamnál is, is kell majd egyeztetni ezekkel a titkokkal kapcsolatban. Üh, és akkor itt jegyzem hogy ebben a játékban a titkok csak a karakterek számára titkok. Mi játékosok nem titkolózunk általában, ami részben ők. Miért? Mert hogyha játékosként tudom, hogy valami titok, akkor úgymond tud tudok ráépíteni rá. Például, hogyha tudja mindenki, hogy Száruszánszt elvileg szerelmes az urnőbe, de ezt nem mutatja ki, ezt fejtegeti, akkor erre le lehet játszani a helyzetekkel, amik, ugye, hogy kell ezt mondani. Tehát magas labda helyzeteket lehet feldobni. A mimikének, amiről eldöntheti, hogy ő most arra rácsap-e, vagy nem, ugye, az az ő. Szóval ez, ez, kulcs, ez kulcs, nem titok. Most így van, így van, most már a kulcsról beszélek, de Kitkok is ilyesmi. Például, hogy egy példát, a Cyrus neuss van egy nagyon érdekes kitka, ami általában, ahogy nincs, akkor ide definiálva, vagy ez mit jelen. De az is egy kérdés, ugye? Hogy mit jelent az a... Minek is a... A Aha, igen, a can vagy hogy az mi, az honnan van. hogy mi az, ugye, rá van bízva nagyrészt a mételeire. És akkor mik a kulcsok? Kulcsokat úgy szoktam én elmegyek, hogy ezek kulcsok a karakter megértéséhez három van belőle. De ez nem jelenti azt, hogy mind a hármat fel kell használod a, a, a játékodban. Igazából a kulcsok akkor válnak a játék érdekes részévé, hogyha megvalósítod őket, és ezért kapsz vagy XP-t, vagy pedig egyfajta tartalékot. Egyébként a nem nagyon érdemes költeni, mert azt a feltöltöd olyan átból felelt tornázni. Elég magas szóra. De XP-re jó. Vagy pedig akkor, hogyha megtagadod őket. Tehát, hogyha ellenemész például, hogyha Cyrus Phones feltárja a szerelmét. Miért jó a lecserélés? Mert a játék úgy utalmazza a kvázi fejlődést, hogy amikor megszabadulsz egy kulcsodtól, akkor rögtön kapsz két fejlődést, ami nem azt jelenti, hogy 2 XP, nem. Két teljes ingyen Tehát az, az, amit, hogyha 10 XP-t kapnál hirtelen arra, hogy valamit a múltat, a karaktered múltjából felszámolsz, amikor az. És ezt rátok fogom bízni, egy játék elején majd én megkérdezem, hogy ezt titeket, tehát hogy szerintetek volt olyan kulcs, ami aktiválódott, de ezeket ti magatoknak tudjátok jegyezgetni, strigulázni, vagy akár lehet mondani, hogy szerintem ez a kulcsodat aktivált a ricsi. Így is lehet egymásnak üzengetni, hogy ez jó volt. Akárhány szól, egyiket megcsinálod, adsz magadnak egy XP-t, és 5 darab XP-nél, yeah! fejlődjük a karakterest. aha. Ö, és akkor most térjünk a baloldalra. A baloldal szól arról, hogy hány kockával dobhatsz. Vannak a jellemzők, ezeket a sima nagybetűvel ír dolgok. Amikor, azt mond, amikor kitalálod, hogy mit csinál a karaktered, akkor mindig ki kell azt egy fő kategóriát. Például a Kailar Kamnál ez a hetörő, trükkös, pitiánér, mágia vagy gépész. Az egyiket kiválasztottad azért, Klapsz egy kockát alapban. Mindig van egy kockád alapban is, tehát már kettő kockánál járunk. Ezek után minden egyes, a konkrétan az adott főjelemző alatt lévő döldbetűvel szereplő jelzőből, amennyit bele tudsz építeni a narrációdba, úgyhogy ne, tehát, hogy, hogy az értelmes, és nem fogja mindenki a fejét, hogy Úristen, ezt nem lehet megcsinálni. Azért plusz egy-egy egy kockát kapsz. Például, ha most nem megyek a sznára, ő mondjuk pilótázni akar, jó? Valami, nem tudom, micsoda, valami trükkös helyzetben nem akar szabadolni. Mindig van alapvetően egy kockád. A pilóta főre kap még egy kockát, míg azt mondja, hogy a goblin egyszerre merész, és higat megőrzi a higatságát, meg a parajzetekben is, és nagyon jól tud manőverezni, ez mondjuk már most ha öt kockánál tartunk, ugye? Uh -huh. És akkor elbe még lehet lakni. Tartalékból bármennyit. A játék elején hét van. Hétre tölt vissza, akkor, ha egy feltöltő gyenetet csinálsz, és fel lehet venni maximum le tízig. Azért nem kell félni a kockatartalék fogyásától, mert, mint mondtam, egyrészt bármikor vissza lehet tölteni egy feltöltő ha akarod. Másrészt pedig, ha elrontasz egy próbát, amiben beleraktál tartalékot, Visszakapod a adat, sőt, még nő is egyel a maximumszám. Miért? Mert igen, tehát ez teljesen ellenemegy a klasszikus szerepjátékos logikának, mert ez a kalandfilmek, Indiana Jones, első Star Wars trilógia gondolatmenetéből indul ki. Miről van szó? Hogyha nem ilyen sikere, akkor a karakter valamiféle még nagyobb stomasztikából kerül, kerül, amiben még valószínűbb, hogy végre ki fog tudni mászni, de ha nem, az a még nagyobb sabasztikára kerül, amiből még valószínűbb, hogy ki fog tudni vászni. Uh -huh. És éppen ezért van az, hogy a karaktered alapvetően a te beleegyezésed nélkül nem tud meghalni. Látható minden karakterlapon egy olyan állapot, hogy halott, amikor ezt választod, az azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy a karaktered meghalt, de csak akkor halál meg, hogyha te azt mondod, hogy most fékleg meghaltam, akkor tényleg meghalt. De én, sem pedig más, nem tudja rá ezt. Ez a játék nem arról szól, hogy vajon az én karakterem ezt túléli-e, vagy sem. Ez, mi, mi... ez már furcsa, bocs. Igen, ez már furá Ugye, mert akkor mi a játék célja? Vagy akkor mi adja benne az izgalmi? Hát más adja. Aki, tehát más a kihívás, nem az a kihívás, hogy vajon túléle azt nem akarom megmondani, hogy mi a kívás, mert kíváncsi vagyok, hogy mit találtok majd a játékban itt aktív kívásnak, de ha valaki nagyon elvesz a játékban, akkor azonnal szóljon, hogy ájájájájájáj, áj, áj, áj. most fogalmasíts, hogy mit történik, és mit kéne csinálom. Még annyi, hogy azok a pici jelzők, amik kapcsolzárójában vannak, azokkal a játék elején még nem rendelkezik a karaktered, de egy fellődésére ki tudod váltani. 5xp. Uh -huh, így van öt Vannak a játékok, hogyha lejjebb görgettek a karakterlapon, mindenféle új jellemzők, meg címkék, amiket, hogyha nagyon hosszan játszanak, fel lehetne venni. Vannak új kulcsok, új titkok, ezeket is. Tehát, hogyha valaminek nagyon tetszik, akkor erre is rá mehettek. Hogyha sok játékosnak van már valami elképzelés arról, hogy mit szeretne megvalósítani a karakterével, és ez teljesen rendben van. Jó. Most megállok egy pillanatra kérdések, problémák, felvetések, van-e valaki? Akkor ezek a jellemzők, amik itt fel vannak sorolva, ezek, ezeket birtokoljuk már az elején is, ugye? Ki, a címkék közül azokat nem, amelyik a vannak. Aha. így vannak, meg a kulcsok, titkok szintén, amik ott vannak. Van. Mert későbbi fejlődésből, ha úgy jön neki, akkor van egy ilyen, van egy lista, honnan lehet még így van. Jó, Még azt segyezném meg, hogy a jellemzők meg a címkék m. nem azt adják meg, hogy mit tud a karakteret, hanem, hogy miben jó. Bármivel m. próbálkozhatsz, de lesz egy alapkockád meg a tartalékjaid, amiket akarsz, de ezekbe ugye ingyenkíták. Kapsz ezekért a dolgokért, amiket fel vannak soha És ezeket a éjfejezéseket úgy értelmezitek, hogy akarjátok volna, ott van a goblinnel hogy siklás. Hát nem tudom, mi az a siklás, azt majd a a Szöcsi kitalálja, hogy mi a Szöcsi <gül> ja? uh -huh. uh -huh. Nekem az verült fel, hogyha van egy szitu, uh -huh. és több jellemző variációkból lehet használni. Tehát mit tudom, nekem van ugye a veremharcos, meg mondjuk testőr, van egy Igen. szitu, amiből mondjuk a veremharcosból is, és a testőrből is tudok felhasználni, ez lehetséges? Vagy muszáj választanom egy jellemző csoportot? Sajnos a játék elején muszáj. Van egy olyan ultra-táp, azt hiszem vagy titok nem? titok, amivel össze lehet kombinálni különböző főjellemzőket is, de a játék azt mondja, hogy nem lehet. Tehát össze kell Tehát az egyiket kell választanod, amelyik jobban illik. Jó, oké. egy jellemző, abból egy címke, Nem, egy jellemző, és abból annyi címke amennyit hát meg tudsz indokolni. Aha, jó. most... Hát nem lövök le néhány point, de vannak olyan karakterek, amik nagyon durvák valamiben, meg vannak olyan karakterek, amik nagyon sok mindenben jók, valamennyire. Tehát sok oldalúak, meg vannak ilyen specializált karakterek is. Igen, jól nem, sejtem, hogy... bocsánat, mondj csak. mondjad, mondjad. Ha jól sejtem, akkor a, a mágia az nincsen túlzottan, nem is tudom, megmagyarázva, lefixálva, egy nagyon kevés, nagyon kevés dolog van erről a, a könyvben. Így van. Egy Igazából csak arról, hogy a, a, az nyerik a, a, csillag, a csillagnak az eszenciájából nyerik az energiát. Így van. Ezen kívül akkor, ha jól sejtem, ez így rá van bízva a játékosokra, mesélőre, hogy mégis mire képes, mit tud, hogyan. Pontosan, pontosan. Mm -hmm. És uh, igen. Szeretnék bevezetni. Uh, uh, uh, uh. Két el, hát figyeljetek. Fog, uh, mennyire szoktatok foglalkozni ti biztonsági szabályokkal, mert ti együtt játszatok már hosszú uh, gondos. Hát ilyen X-kard meg ilyesmi, hogyha ismeritek, uh, fátlak és válaszfalak. Nem ja, mm. Tudom, mire gondolsz. É, akkor csak annyit mondok, hogy kérdezem, hogy van -e olyan témák, vagy dolgok, amik elő szoktak fordulni szerepjátékokban, amiket ti nagyon el hogy jelen a szórakozás. Tehát a szórakoztató részét a játékat, mert vagy fusztrál, vagy csak idegesítő intőszint amikor felmerül. Szerintem beszéltek egy csapat nevében, hogy nem fúrgázzal mindent. Úha. Uh -huh. Az izé szokott lenni, amit Métei szokott mindig mondani, hogy a mesélő nem szextelefon, és a Jó, ezt én is kérem. Ezt tudjátok tanultam meg, és Méteinek nagyon igazán én is mondom azóta sok embernek, hogy nem vagyok szextelefon. Egyébként lehet a mesélő szextelefon, csak alapvetően nem akarok most az lenni. Mi se szeretnék ezt, most én nem szerettem ezt végighallgatni, őszinte vagyok. Hát épp ezért... Ez egy YouTube csatorna, a hat éves gyerekeknek. Nem merem ja, szerintem. Ricsit minél hamarabb lehetne eliminálni, én azt megköszönném. Az hogy én vagyok a bika csapatban, szóval nélküle meghaltok. Akali, te vagy itt az őrült faszú? Én, én vagyok a bika. Kérdezem a Métejt, hogy mit? Tehát ugye egy NPC lett itt a, a szerelme, hogy Téged érdekel ez a téma, hogy titokban szerelmes bele, vagy abszolút el akarod hagyni, mert arra is van lehetőséged, hogy fel sem merül a játékban, és nem tiszkáljuk. Mindegy. Igazából simán... Egy ilyen látói vonalon. Azt ismerem, azt tudom. Oké, tehát ez tényleg ezt neked érdekel ez a téma? Tehát a játékba a plátói szerelembe, vagy ne? Hát, úgyhogy most, ez... Oké. Okay. Attól függ milyen, tehát nehéz elképzelni, így előre, hogy milyen helyzetekbe fog ezt Igen. Oké. Okay. Okay. mondjuk azt, hogy... Egy Nyitottak vagyunk rá, és bármikor azt érzed, hogy. Akkor szó, jó, és akkor kát... Amikor csak úgy mondom, hogy én most mögé lopózok, és beleszagolok a hajába, az, az nem, nem be, perverz lesz így. Akkor csak méte a... jön magát adja. Oké, okay, oké, okay, rendben. Mit akarok még beszélni? Igen, és a másik dolog? Sok zavar, hogyha megszakítják a mesélőt mindenféle kérdésekkel a játékosok, de engem nem szokott zavarni, vagy persze olyan pont mondjuk a nem tudom, amikor éppen az egyik karakter haldoklik és valaki elkezd valami, miért szabályú, érdeklődni az rossz. De általában azt akarom mondani, hogyha bármikor valamit nem értesz, valami frusztrál, össze vagy zavarodva, vagy van egy kérdésed, hogy én mit csinálok mesélőként, nem érted, hogy, hogy, rá, hogy miért úgy ragatlodjál. Bármikor lehet tőlem kérdezni, jó? Ez a másik szabály kérdezés szabályát. Jó. Én már előre ez, hogy nekem az utóbbi években van egy határom, én gyermekek szenvedését egyre kevésbé bérom elmeselni. Mm -hmm. Szóval, hogy nem gondolom rólátok, hogy ebből a mennétek el. Meragy uh, uh, be gyerekeket, én azt mondom, hogy, hogy okay. megyek. be gyerekeket. Körülök gyerekeket. Okay. Mm. Jó, Jó van. Na, akkor belecsapjunk. Csapjunk vele, szerintem. Ah? Szerintem menjen. még mindig nem él. De ugye élőjáték majd a cellába kezdődik. Ahhoz, hogy a cellába elkezdjük a játékot, nyilván van bennetek egy csomó kérdés, vagy pontosan mi történt, meg benne is van egy kérdés. És mondok egy példát. Kérdezem, hogy itt egyre kevesebb. Hány évesnek tűnik ez a fiatal nő, meg az alak, aki tart vele, akik felbérelték De hol ló ürni, Aha. Hát ugye nem tudod, hogy hol volna. Te csak azt tudod, hogy egy nő, aki felbérált titeket, hogy csempészítek ki őket illimból. Szerintem 30-as évei legelején jön. 30-as? Uh -huh. Jó. Oké, tehát már nem fiatal. Már nő, nem lány. Uh -huh. Oké. Okay. Uh -huh. Kérdezem. Hát, a... Igen? De várja mellette lévő. De azt is kérdezted? Hogy a... Hát a azt meg megmondja ah, jó. Ricsi. Vagy ő meg milyen korúnak tűnik? Hát szép, szóval, hogy azért láttam egy-ként néhány dolgot is, pár csatában meg halcban részvettem, szóval valószínűleg idősebbnek tűnök, mint amennyinek, amennyi vagyok valójában, talán ilyen 40-nek tűnök, de egyébként mondjuk olyan 30 körül vagyok én is, szerintem. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Tehát harcedzett volt, tehát hogy ilyen, na, igen. Elvileg abszolódó voltál, és azt szeretném kérdezni, hogy van valami, ami téged mondjuk a, az urnőttől külsőleg megkülönböztet, például ilyenekre gondolok, mint hogy rassz, vagy alkat, bőrszint, bármilyen smi, ami amiben nagyon elüttök egymástól. Szerintem nem fehér férfi vagyok igazából, szóval nem tudom, 180 körül, Átlagos test inkább, inkább ilyen szákásabb vagyok, vékonyabb vagyok, nem ilyen nagy kigyúrt állat, hatalmas nagy darab. Ö, van uh -huh. néhány tetoválásom gondolom, igazából ennyi, ami így... Tehát, hogy gondolom, nem tudom, hogy a, a, az úrnő az, az, az milyen rassz meg hasonló, én, én így képzelem el magam. Jean-Claude Van vagy. jean van, így van, így van, így van. Oké. Okay. Hát azért, kigyúrt nem vagyok. Vagy George <susztanian> Bruce Lee. Az Na tényleg, ez ég... érdekel, Te ilyen ödrabális alkat vagy, vagy inkább ez a szálkás Ő szálkás tehát vékony, Igen. tehát én nem azt mondom, hogy nagyon vékony vagyok, de inkább a vékonyabb fajtához tartozok. Aha. Az egy okay. okay. kicsit Lélek. vékonyabb. Oké, okay. oké. Okay. Akkor azt akarom kérdezni, hogy kapitány, amikor feljött ez a két emberkel, hogy áldottatatlan, hogy ők híjei milyen egymásnak, te mit gyanítasz? Mi közük egymáshoz? Egymáshoz? Uh -huh. Láttam, hogy viselkednek egymással? Láttam, hogy... Ő... Most láttad, már napok óta Most együtt vagyunk. Már napok óta együtt vagyunk. Én úgy gondolom, jó. hogy barátok. <gül> Vagy valami titkot együtt őriznek. Olyan, mint hogyha mondom. valami... Ilyen zsarolást tudok elképzelni. Azt mondom? Oké, nagyon jó. Oké, tehát zsarolás sejtesz. tesz. vagy a Noé-ra? vagy nem érdekel téged a csávó? Hát ahogy ránézek, már láttam, már láttam, szerintem. Uh -huh. Tudom, hogy. Felismerem? Uh -huh. Felismerem, és uh -huh. nem érzek benne betétársat, hogy úgy mondjam. Értem. Rendben van. Ugorjunk egy kicsit má át más területekre, jó? Én azt főcsit kérdezem, hogy Igen. a goblinok az az egyetlen egy nem emberi faj, vagy sok faj van, vagy ez hogy van? Szerintem sok faj van, ami uh -huh. ilyen nem humán. Uh -huh. de sokféle faj van, és csak a goblin az egyik. Uh -huh. Gyak nincs leírva a karakteredre az, hogy honnan szedtek föl, de nincs beleírva az, hogy rabszolga vagy de hogy kerültél erre a hajóra? A ha Star Wars, akkor maradjunk kicsit ezen a vonalon. A kapitány Cyrus megmentette mondjuk az irhámat valami vakmerő húzásom kapcsán. És hogy, hogy is van, hogy jó indulatú vagyok, és ő is úgy mond ilyen szamaritánusként viselkedett velem idegenként, és ez, ez meghatott, és úgymond lekötelezett az egyeletem x uh -huh. évet az életemből, neki ígértem cserébe. Aha. Nagyon jó. Akkori faj a goblin, vagy nem? Nem, nem gyakori. Oké, okay. oké, okay. oké. Okay. Tehát akkor viszonylag ritka. Uh -huh. Jellemző, hogy ilyen szereléssel, hélótasággal foglalkoztok, vagy ez nem? Tehát, hogy szokásos van vagy te ilyen fura goblin vagy? Szerintem ez szokásos a goblin uh -huh. uh -huh. Van hozzá uh -huh. érzékünk. Uh -huh. kérdezem, hogy sok goblin rabszolga van a birodalomban, vagy valamiért nem használják őket? Nem használják, mert általában tehát akivel én foglalkoztam, és akivel én találkoztam, azok mind harcosok voltak, és hát a goblinok nem túl jó harcosok, mint tudjuk, szóval uh -huh. viszonylag... Micsoda? Visz viszonylag kevés goblinat, tehát uh, már, de viszonylag kevéssel, majd a szemedbe mondom szépen. Uh -huh. Oké. Okay. Akkor azt kérdezem, hogy uh, Kale, te mikor ismerkedtél meg a kapitányjal? Mikor ismertétek egymást, amikor még uh, kadét volt, hipirodalmi tiszt, vagy utána lettetek jó barátok? Uh, mm. Akkor ismertük meg egymást, amikor ő már egy Csempészként dolgozott, Aha. és uh -huh. egy közös, közös balhé során támogattuk egymást végül is. Egy, uh -huh. egy, hát egy, egy kártyázás alkalmával elfajult a helyzet, és akkor igazából egymásra számíthattunk a, a, a többiek ellen. Uh -huh. Métel, mióta renegált a Cyrus Vance? És hány éves most? Most, úgy 40 éves, uh -huh. kb. 10 éve remélem. Aha, tehát akkor már nem most kezdte ezt az üzletet. Aha. Kevesen is élnek sokáig ebben az üzletben. Uh -huh. Oké, okay. de akkor ő már úgymond mondhatjuk rá azt, hogy ő már a csempészésben is a heterán rókák közé tartozik? Ő, igen, tudom a trükköket. Röcsi, Sze, mióta vagytok ti együtt, így hárman, mint csapat? Hmm. Tíz éve van a Cyrus a Champions Bizniszben. Igen. Hát valahol szerintem hét év környékén. Valam, tehát állandó. Ez a csapat már sok-sok évet lehúztatok együtt. Így. Mm -hmm. És szerintem tegyük fel, hogy voltak időszak, amikor Mindenki együtt volt, meg voltam, amikor külön-külön. Szóval 7 éve ismerjük egymást, és akkor ilyen szedett volt, hogy szétesett a csapat. De volt hogy meg, de most éppen megint együtt vagyunk. Uh -huh. A Bagoj jelenlegi formáját, azt nagyrészt a Harkám hár, meg a Nárnak a munkájának köszönheti De van -e erről valami a Hogy mi szerezte meg eredetileg? Szóval, hogy van ez? Persze a Cyrus a kapitány, de lehet, hogy itt van valami trükk a háttérben. Kártyán nyertük. Aha. Ja, az a balhé, ami a balhé amivel összejöttünk. Uh -huh. okay. hm. Még egy kérdés, kale Te, De... oké, okay. mágiád az milyen? Ez valami megtanult, vagy van benne valamiféle szerint szerinted? Hogy működik ez? Uh... A mágiám az egy az különleges forrása van, mert az alvilágban való tevékenykérdésem során kapcsolatba kerültem egy olyan, egy olyan tárgyal, ami, ami telítve volt eszenciával, és ezért uh -huh. valamennyi rám ragadt ebből, és, de ösztönszerűen használja egyébként. Nagyon, nagyon alapszinten. Aha, tehát ösztönös. Uh -huh. Akkor azt mondom neked, hogy amikor feljött a hajóra a két idegen, akkor te rögtön érezted, hogy a nő hát átfolyik az energia, folyamatosan elmondik át rajta, még az átlagembereken ezt nem érzed. Hmm. Ö, tudsz -e nekem mondani valamit, amiben ez számodra hát, átlagember ezt nem veszi észre, de te látod rajta, még fizikai megnyulását is el. Fizikai megnyilvánulás? Aha, aha valami apró jel. Eszedbe jut valami esetleg, hogy elképzeled, hogy milyen lehet ez a nő, Uh -huh. Én nem gondolom, hogy bármiféle fizikai megnyilvánulása lenne neki. Én, nem, nem látszik. Nem. Ez, nem. Ez, okay. ez, ez, te, ö, nem is vagyok benne egészen teljesen biztos, mivel Én elég érzel sok érzel. energia folyik át rajta, ezért, ezért, ezért, ezért így biztos vagyok benne, hogy valami van, de hogy így az honnan Aha. fakad, miféle dolog benne Aha. van, rajta van, miatt van. Tehát az Minden már. kérdezem, hogy, hogy mire gyarokszol? Van nálam? kustályt, vagy varázsvérűnek tartod, vagy mire ugyanaz? Egyértelműen, én úgy gondolom, hogy egy varázsvérű, ezt. ezt. Okay. ezt. Egy, egy, egy viszonylag nagyhatalmúnak, gondolom. Elmondtad ezt a többieknek, vagy ezt magadba tartottad eddig? Uh, elmondtam, a kapitánynak elmondtam, az egészen biztos. Oké. Különet. Sznál. Neked a két idegenből férfés nők közül, melyik a szinkrotikusabb és miért? Hmm. Hogy vannak öltözve, hogy viselkednek? Oké, okay, akkor ezt pedig nem tettük meg. Uh -huh. tudtok, mondani, tudtok mondani a karakterekről információt, hogy hogy néznek ki, hogy viselkednek, de hogy egy picikét megcsaljuk egy dolgot, tehát nem arra vagyok kíváncsi erre a szerepjátékos leírásra, hogy milyen bőrcsizmája van Csoda, hanem hogyha van kedvetek, próbálkoztatunk azzal, a, azzal az eszközzel vagy módszerrel, hogy mint a 90-ességek sorozataiban, hogy vágókép amikor bemutatják a főszereplőket a sorozatban. Megvan? Tehát Aha. valami jellegzetes dolgot csinál, valamiféle jellegzetes ruhában van és valami rájellemző dolgot csinál akkor mit, mit mutatna az intro főcímzene ha van valakinek ötlete hmm. nyugodtan mondja A tehát úgy képzeljétek el, hogy van egy ilyen bridge a legénységi hálókabinban, és ott horkol, és ahogy hork, és ahogy levegőt vesz, ahogy beszívja a levegőt, az egész teste megnő, és utána ahogy kifújja, így... így össze is soványos, soványos nyodik az egész teste, és úgy kb. így alakra, meg kinézletre úgy képszétek el, mint a macska a denevér csávót. Aha. <gül> Nem is, hogy pocakos? Aha, pocakos, borostás, nagy fül, szemfog. <gül> este csak konzervért iszunk, ami jó. <gül> nice. Ez a katszíned. <gül> Szép volt! Okay. Okay. Arkham egy ilyen el, hát elhanyagolt ruhájú, tehát hogy látszik, hogy el, nem igazán foglalkozik a külsőjével, piszkos foltos ruhában tengődik. A az lenne, hogy épp kockát vet mindenféle különböző fajú személyek között, és a szemében... A mohóságot lehet látni, és csak arra hát, koncentrál, hogy itt, ezt, itt aztán most nyerni fog. Ő ilyen szakiruhában van, vagy ilyen jellegtelen, mellényes hanszóló tudva? Vagy, teljesen, vagy. teljesen jellegtelen, ha? Ja, egy ing, nadrág, semmi, semmi különös. Tényleg. Egy, e, igazából valamilyen szinten, szinten tudatos is nála, hogy, hát. hogy, hogy törekedjen arra, hogyha egy, egy olyan helyre kerül, akkor ne tűnjön ki igazából. Oh. Le, in, inkább, inkább nézzék ilyen alacsonyabb rendűnek, mint hogy valami átleg embernek. Akkor azt mondod, hogy sok minden legnagos főtelve törekszik is, hogy ő annyira ne tűnjön föl. Mondjál uh -huh. nekem mégis valamit a külső megjelenésében, ami karakteresé teszi, tehát amit megegyezhetünk róla. Egy darab dolog. Nem. Tehát milyennek képzeljük el? Egy ilyen Középhosszú, fekete, zsíros hajú, okay. ne, nem is tudom, ilyen görbe, görbe orrú. Uh -huh. nem, ne, nem feltétlenül túl sok szimpátiát keltő egyén. Az orrod azért, görbe, mert bevették, vagy genetika? Ez, ez egy jó kérdés. Lehet valószínűleg hogy már kapott, kapott néhányat. Akkor az a boxoló orr, yeah. ugye? Uh -huh. így van. Oké. Okay. Szóval. So. Hát, én folytatom akkor én. Hát a kacsinám az nagyjából úgy néz ki, hogyha valamilyen esetet tudok elképzelni, hogyha beszélgetek is valakivel, akkor fél szemem mindig így az úrnőm van is. Tehát általában azt ját, tehát hogy olyan szerepet játszom, vagy játszok, hogy igazából nem vagyok a testőre, tehát nem konkrétan ott vagyok mindig mellette is, egyfolytában őrzöm, védem, hanem Kicsit azért távolságú, de mindig figyelek rá. Szóval, hogyha valakivel beszélgetek, akkor is inkább... Tehát mindig a nőn, az úrnőn nyilvánvalóan. És sötét nadrág, világosabb színű ing mellény, és fel van tűrve. Tehát a tetoválások látszódnak végig az Miért Milyen tetoválások tűnnek? Ilyen konfiguratív vagy mari? Nyilván olyanok vannak, amik nekem jelentenek valamit. Tehát, mit tudom, én bilincs, is akkor az össze van zárva, például néhány szám, amit így nyilván uh -huh. nekem jelent valamit, hasonlók is. Nyilván nem teljes egészében az egész kezem, hanem itt-ott foltokban, gyakorlatilag itt-ott jelekben. Tehát minden, mind uh -huh. a két kezemen van. Mind két kezemben van. Okay. Más nem jut a szembe Jó. És végig ez a Vence. Vence, Vence, Vence, Hát, én karakterem úgy néz ki, mint Bruce Willis egy jobbik napján. Szóval még éppen nem véres. Van haja? <gül> még van. van. Vég, De az is... Katonai regulára van vágva. Uh -huh. Intenzív nézés és keresztbe kulcsolt kéz egy cigarettával a szájában. Uh -huh. Vagy fogpiszkáló, vagy cigaretta. Vagy hát szigi, nem tudom. Szivar inkább, szivarka. Uh -huh. Orális fixítés. Mm. Körülbelül az, hogyha van Captain's Cabin, lehet. A bagolyban? Tehát ha ott benyitsz, akkor, akkor egy revolver a szét van szerelve, természetesen, és összerakva, és szétszerelve, és összeszerelve sokszor. Okay. É, de nem, nem éppen mosolyra termett arccal néz bele, a kamerába mélyen. Mm -hmm. Egy ember, akivel kibaszott az én. Ez könnyű lesz játszani. Ó, oh, rossz arcú csapat vagyunk, én azt nem hiszem, hogy ez valami lesz. <gül> milyen, a amúgy miért lehet vidámok. <gül> <De, de> most... <gül> Oké. Okay. Én valami a... dízi rajzfémre készültem, mert tényleg a dízik kincses sziget a <gül> Mindenki hozza azért tengerizsgálósok. Tengere Gyorsokat az éljen filmből. <gül> ja, kb igen kincs okay. egy szigetre a leszfény, hanem az eredeti regény, amit ha olvastatok, mekkora annak vannak benne, rettenetes. <gül> nem kimaradt. Na, érdemes. Igazán olyas karakterben a, a. hogy hívják Silver? Ja, nagyon igen, John Silver. Nagyon jó karakter, főntem. és igazán ellenszenves tud lenni, meg egyszerre sa... Tehát van benne valami nagyon vonzó, szerintem. Uh, jó. Oké, okay. most a kicsikét az úrnőt is hatasan néven mutatkozott be nektek, ennyit tudtok róla, hogy hatasa és é, ugye? Te így van, így van. két Mondjunk róla egy-egy vonást, ami ö, tehát összerakjuk ilyen impressziókból, jó? vagy ilyen helyomásokból, mondjon a, a mitelj egy dolgot, ami számára lesz a az úrnőben. Kecses. Kecses. Hm. Uh -huh. Én amit, amit a karakterem én? lát, uh, uh, makulátlan, tehát tiszta uh -huh. ápolt. Uh -huh. Én nagyjából egyébként, ez is ilyen nagyon klasszikus tulajdonoság, de én magasnak képzelem egyébként. Tehát magasabb nálam. Aha. Ő én. a legmagasabb? Talán a padba vagy nem? Uh, talán én 1,80 körül vagyok, szerintem. nálam magasabb. Akkor szerintem igen. Szerintem igen. Aha. Tehát, egy magas, kecses, makulátlan nő, még valaki nem mondott semmit. A... Én egyszer megkíván... megkínáltam őt a szabadparti pondrópálinkámból, és elfogadta, és ízlett is neki, és mondta, hogy máskor még iszunk belőle, és kacsintott. És ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy közvetlen volt velem. Oh. Uh -huh. Oké, okay, tehát akkor természetesen tud viselkedni, hogyha... Na, no, ez egy izgalmas tulajdonság, Oké. Okay. Hogyha nem benneteket, nem fogom Tudóságosan aktivizálni akkor, akkor rengeteg dologra kéne figyelni, de nem feledem, hogy ő is van velünk. Jó, van egy bennetek olyan kérdés a karakterek viszonyával, akármivel kapcsolatban, ami, amit még a játék elején kell rögzítenünk és nem ugorhatunk bele az eseményekben. Mindenki jobban van, mindenkivel. Szerintem szerintem ké ez van egy ilyen van egy, van egy kapcsolatban. Egy ilyen felsőbb felső rendőrség érzés eh, sugárzik belőle, ami, a, ami az nőből viszont nem. Uh -huh. És nem, ez, ez nem szimpatikus számára. Uh -huh. jó. Van ilyen amúgy, Noé? Ö, alapvetően mikor f... nyilván volt valami, tehát az úrnő megkérdezett arról, hogy velük menjük -e, tehát hogy őket válasszuk e hogy elvigyenek minket a a helyszínre, és nyilván én belementem, mert egyébként okénak tűnt ez a csapat, és meg is bízhatónak, szóval nekem alapjából nincs gondom a csapatra, a csapattal, uh -huh. nem csapattal, hanem a krúval. A legénységgel. A legénységgel. így van, Aha. a legénységgel. Jó. Dugodtan egyébként leegyeztethetünk dolgokat, de ugye az, hogy konkrétan miképpen lehetetek felbérelve, az egy nagyszerű feltöltődőjelmet például. Uh -huh utólag megnézzük részleteiben, de lehet dönteni a vázát. Uh -huh. Hogy történt, tehát ez jó. Mit amit Oké. Nekem még lenne olyan képes, hogy akkor Oblak. nem tudom, a többiek hogy viselkednek velem, mint legénység. Azt kérdezem, a kapitány meg a gépész úrot kérdezem leginkább. Milyen a hm? Teljesíted a parancsokat? Persze, visszapufázok, hogyha úgy van, de megcsinálom, amit mondasz. A, az arra kérlek, hogy most a humort fog vissza, akkor azért visszafogod? A, az nem feltétlen. Nem feltétlen? De azért hát ha -e olyan a szituáció, akkor befogom a számot, mikor arról van szó, mikor látom, hogy már nagyon paprikás a hangulatod, de Én úgy nagyon kicentizem a határt mindig. Hm. Oké, okay. tehát jó. Jó. Kél az a, a, abszolút pozitívan viszonyul hozzá. Az alvilágban so, sok goblinnal találkozott, és Kél elég sokat, sokat, sok, sok élménye van az alvilággal kapcsolatban. Úgyhogy valamilyen szinten tiszteli, becsüli... Nem, egy feletjátok a pálinkát. Természetesen. <laughs> Oké, <Okay. laughs> akkor jóban vagyunk. És, és, és, szerintem ez egy ilyen... Egy nagyon hamar, nagyon hamar kialakult a barátság köztünkben, miután így ö, találkoztunk. Hmm. Hmm. Oké. Okay. Én még ennyi azért érdekelne házlatszinten, hogy miképpen kaptak ebben benneteket. hogy ott mentek az, hát az égen, ugye fellegek lent a mélyben, és egyszer csak megjelent, hogy honnan jelent, hogy ezt hogy Hát hogy képzelitek el, ki követett el hibát, vagy nem követettek el hibát? Hogy történt a hajó elfogása? Én szerintem egy egy nebula mögül ránk repült, amit mondtam, hogy le kéne ellenőrizni, de a, de a hollow azt mondta, hogy egy kicsit gyorsabban kéne haladnunk, ezért pár safety dolgot nem tettünk meg, mikor Uh -huh. elitútt Kyuri felé, és úgymond egy kerepcébe sétáltunk emiatt. Uh -huh. Ezt tudom megképzelni. Nagyon. Tehát, hogy az úr, tehát, hogy a megbízó hatasra sürgetett titeket, és ezért nem csinálhatok meg mindent. Én ezt elleneztem egyébként. Uh -huh. de én ebben jobban bízok a legénységben, mert ők hozzá, de az úrnő ö, gyorsan akart haladni. Gyorsabban uh -huh. akart haladni. Még egy kicsit gyorsan döntöttem, látva a, az úrnő ö... idomait. Aha. Aha, értem, értem. Tehát akkor a probléma, az jófaj akart lenni, a kapitány meg elfogult, és akkor így, így öztököltétek a hajót, és akkor így. a, a testőre? Így van, így van. Így. És akkor így csalatotok bele az ellenfélbe. Nagyon jó. Uh -huh. Még egy kérdés, ami fontos kicsitől vázlatszinten. Hogy tudja a legénység hova akartok eljutni, és milyen célból? Csak azért mondom ezt, mert ha rögtön elmondjátok nekik már a kezdetben, hogy a Marta Lékba eljutni, az már önmagában más, mintha ezt csak utólag közültek velük. Tehát mi a... Mit mondhatok nekik? Mennyire vattátok be őket? Hmm. Szerintem egyenesek voltunk nagyjából velük. Nyilván Aha. ez alapján szabtuk meg az árat is, hogy ide szeretnénk eljutni mondjuk ennyi idő alatt, és hát nyilván azt mondtuk, hogy minél hamarabb ezért is volt a, a, a sürgetés. Aha. Szerintem, amint mondtam, én megbízok ebben a legénységben, és szerintem nagyjából korrektek. Szóval nyilván, ahogy én viszonylag hozzájuk, azt várom el tőlük is. Tehát én egyenes voltam, megmondtuk nekik, hogy menjünk, és ezt tanácsoltam az úrnőnek, és megfogadta, Aha. és ehhez tartom magam. Jó. Tehát akkor konkrétan megmondtátok, hogy ti a martalékben nöntek, és hogy a híres kalózt akarjátok felkeresni. Azt megmondtátok, ja. hogy kik ti itt vagytok, vagy nem? Azt nem. A, figyelj, a résztek, tehát, hogy az a küldetésük résztek. nekük, az, az, azt arra bíráltük fel őket, hogy elvigyenek oda. A résztek szerintem annyira a, nem fontosak. A martalékhoz. Jó, oké. Okay. Tudjuk oda az utat? E... El sem, hogy tudjuk, nem? Hát a martalékhoz igen, tehát a pereméhez, a peremvidékihez, persze, hogy tudjátok, az egy nagy mm. ilyen. Hát olyan, mint egy meteorizóna, csak éppen mm -hmm. ebbe az űrfantázi világba. Uh -huh. Egy szétrobbant a bolygónak a maradéka. És hát életveszélyes, tehát ott uh, manővernek még. Mm, ez az De akkor oda akarnak eljutni, akkor kérdezem, hogy ti hármal mit sejtetek, miért akarnak ezek a, ezek a hát egyértelműen birodalmiak eljutni a ponton ismert mert a univerzum túl sokfele. Hát, amiért mindenki el akar menni a birodalomból. Oké, okay, de akkor elég lenne a szabadvilágokig, hogyha megnézem a térképet, akkor elég uh -huh. lenne őket a tudom, szabad partra. Miért akarnak ezek elmenni a világ túl sokfele? Uh -huh. És ti mit kértetek cserébe? <gül> Sok pénzt, vagy valami mást? Rakla pénz, nem tudom. Uh -huh. Hmm. biztos szájú. valami susmus dolguk van ott. Uh, uh -huh. Azt akkor ugye nem sejtjük, hogy varázsló, vagy pontosabban a kapitány meg a gépész uh, sejti a kél, uh, meg szájú, sejtik, uh -huh. hogy ő varázsló. Én nem tudom, hogy sejtem-e. -e. Uh, de akkor valami boszorkánynak vagy hasonlónak gondolhatnánk uh -huh. talán. Ez a oké. Jó, működik. Én kérdezem, hogy te hekintve, hogy a kapitány szerintem már az eleje fel elfogult volt, hogy áron alul mentetek bele a dologba, vagy hogy mentetek bele? <gül ExcelKK> tehát miért volt az alkum? Epikus Firefly? Vagy meg vagyunk szorulva <gül> mindig? Hát kérdezem, hogy én. hogy történt? Hm. Egy jobb hajó. fejébe egy jobb hajó a kalózkapitány kapitány ki tud segíteni minket, és mm -hmm. egy mert egy ilyen nő Tudom. Akkor Nőmés. azt nem tudjátok, hogy, hogy miképpen kapjátok meg, hogyha jól értem az hajó, mert nem tudjátok, hogy a kalózkapitányhoz mentek, de meg tudja írni őszintén ezt a nektek, mert abba bízik, hogy a szerelme majd nektek egy menő menőhajóját. Valami ilyesméről van szó? Uh, hát de nem de tudjuk, hogy hova tartanak de nem hát tudjuk, olyan, hogy kihez. Nem, hát nem, hát úgy fogalmazott a Ricsi, hogy azt, hogy kics kerestek, meg hogy miért, azt nem, csak azt tudjátok, hogy el kell vinni őket a martalékig. Hát olyan, úgy, úgy képzelhet, hogy tudjuk, hogy mely a tatúnyira kell menni, de nem tudjuk, hogy Zsabához kell menni. Így van. Hát, nem tudom, srácok. Hát figyeljétek, Nekem az urnőn, ti látjátok, hogy jó módú. az Nyilván azt beszéltük veletek, hogy minél hamarabb, annál jobb lesz a jutalom, gondolom. Annál jobb lesz ne, a jutalom. Nem tudom, mennyire vagyunk. Ja, tudom, hogy a kél az nagyon kapsi. Uh -huh. Meglóbogtatott nekünk egy adag drága követés, azt mondta, hogy van még ott, ahonnan ez jött, és hogyha gyorsak ne. vagyunk, akkor annál több. Jó, ó, oké, akkor ez szertént, hogy hogy meglődünk. Ah, nem tudom, ez a többiek rábólítanak. Ez szeretnénk korrekt. korrekt. Pénz a mozgató rugó, rugója minden univerzumnak ezt mindig Igen. És ez, ez nagyjából belélik a a az ézébe is a, az újhajós történetbe, mert hogy ebből a pénzért tudtok újhajót venni, vagy legalábbis. Egyet, tizet. Igen. Tíz bagyot. Ez jó motiváció. Jó motiváció, egy új, egy új szép hajó. Mindenki szeretné. A pilóta is szeretné, a gépét is hát, szeretné. A Én, szerelem, a hajót. Én nagyon szeretem azt a hajót. Szereted ezt a hajót? Hozzánőtt a szívemhez, de ezt csak úgy halkan mondom. Akkor no. felrobbant a hajó, tudod? Hogy mi, mi így szoktunk, tudod? Minden, ami fontos a tudod, amikor egy játékos felvállalja, hogy akkorok egy feleséget meg egy gyereket, mesél rögtön, elrabom ki, nincsen kutyája egyikem Hát, hogy nekem papagáj vagy valami. Itt mindenki egyke, és a szülei már halottak. Úgyhogy, gyerek. Nem tart, nem, nem tart. Nem, nem, nem lesz fogás rajtam, nem érdekel. Hát nem egy kérdés, vagy most már tényleg ismerve, hogy KB, hát ha jól számolom a matérképen, valahol félúton lehettek szabad partnerei izé között, illúziók között, ugye? Valahol azt írja a szöveg. Azt szerintem meg egy-két hét út, hogy ö, ismerve a, ezt a fantasztikus információáramlás sebességet, mennyi időtök van kábít? Mit ezt te, ugye jó kapitány voltál régen is, mennyi időtök van, mire kiderül a regiszterekből, oh, hogy te ki vagy egész pontosan? Hogy te? Viszonylag, már viszonylag régen volt, úgy, hogy egy nap. Legalább. Aha, tehát, tehát legalább 10 napotok van úgy sejted a cellában, mire lepít, egy, vagy minél felkerül. Oké, okay, rendben van. Akkor o, akkor gondolom, sikideg vagy, de annyira azért, nem. De, tehát nem kerül a szívroham. Nem az a, első rodeum, az meg a másik. Oké, okay. viszont azt látjátok, mindannyian, hogy az úr. Úrnő, tehát Natasha az, aki a legfeszültebb valószínűleg az egész csapatban. És most akkor röviden lejóják kelejét, jó? Tehát ott vagytok a becsapó kéz egy ilyen börtönszellájában, vagy ugye fogdájában. Úgy képzeljétek el, mint egy viszonylag vékony, de hosszúkás és felfele nagyon magas terem, aminek itt semmi értelme, hogy miért, miért alkottam meg így a szerzője. A falon valamiféle ilyen moha, vagy valami rothadás volt. Tejleszkedik az ilyen fénusz Falon. Lehet, hogy egykoron felami ártekúr mintázat lehetett, de mostara már eldöthetetlen, hogy milyen. A cella tartalma nem több, mint néhány falból elhajtható ilyen kis prics, illetve egy rettenetes állapotú mellékhelység, egy ilyen szészerű valami, amiben, mintha csak egy kutyahányt volna bele, elég undorító mm -hmm. helyen. Rátok csapódik a börtönszell. Fönt a magasban, ilyen, tehát fön a magas mondjuk a terem, ilyen 4-5 méter magas, ilyen értelmetlenül magas, de, de szűkvékony. Fönt ilyen csövek, gázvezetékek találhatóak a plafon környékén, és szerintem fentről valamiféle enyhe fényvilágított benneteket. Az ajtó viszont, nem tudom, az ajtó, kérdezem a... Na hát, vagy az mi az, egy rákos, vagy -e egy filmtól, amit látok csaptak, vagy hogy néz ki a rajtól? Ja, filmajtót mondanék. Aha, tehát akkor egy sima filmajtó gondolom, van rajta egy ilyen Aha. Oké, okay. akkor ezt látok, csapják az őrök, halljátok a hogy repeszt kívül rátoktalnak, és ott találjátok magatokat összepréselődve. Tehát nincs sok hely hozogni, ha, ha a két ember meretni előre-hátra akkor valakinek félre kell állni, hogy elférjenek mellette. A szoba túlsó vége az ugye a budi, tehát az az egyik vége, a másik vége meg az ajtó. És most egyelőre csak azt kérem, hogy kezdő pillanatban mondjatok el, hogy kinek az arcán, mi ez ami látszódik ebből a pillanatban. Az atas arcán nagyon nagy eszültség és aggodalom. Még nem ki ilyennek az út alatt. Mennyire is megyünk együtt? Egy-két hete nagyjából? Egy, igen, egy-két hét lehet, hogyha kiszámoljuk, hogy hat hét át kellene az egyik sarkából a másiknak az univerzumban, akkor kb. ugye? Hogyha Elysiumból indultok, és meg nem értétek el a szabad partot, akkor olyan két hét eltett el. Ez mondjuk kb. most vagytok a birodalmi érdekszférának a szélén, ugye? való ott kaptak el benneteket. Talán kicsit azon túl. él, az ö, egyrészt aggódik a kapitány miatt, tudja, hogy, ö, le, hogy ö, gond lehet azzal, hogyha rájönnek, hogy ő kicsoda, uh -huh. és ö, azért eléggé hát, kedveli, meg azért már eléggé kötődik hozzá, úgyhogy ö, emiatt ideges. Másrészt viszont ö, nem, nem először találja magát egy cellában, úgyhogy rögtön ö, mindenfélek kiutak után kezd el keresni, a gépész tudása azért kicsit talán ebben segíti, tehát lát, mhm. megnézi, hogy merre vannak a csövek. Egy ilyen kémlelő, figyelő, körülnéző ö, állásban van. Nagyon jó. Többje. Azért én a úrnéven már igen sok ideje együtt utazok, meg, meg védelmezem, meg hasonló. Ö, milyen érzésem van, milyen, tehát hogy Mennyire fogja ezt rosszul viselni, ezt a bezártságot? Már én úgy értem, hogy meg az egész feszült helyzetet, hogy fog reagálni? Erre vagyok nagyjából kíváncsi. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ha, úgy ismerted meg, mint aki, hogyha nő rajta a nyomás, sok ideig én mosolyog, meg vigyorog, de ez az, az az arca, amit most látsz, ami, ami két lépésre van attól, hogy robbanj. Egy ilyen robbanás volt az is, amikor úgy döntötte, hogy ugye megszökik. Aha. Amikor megtudta az apjától, hogy hozzá akarják adni. Jó. Nagyjából akkor azon a az állásponton vagyok, hogy próbálom, hogy azt lássa rajtam, hogy szaraszító, de nem nincs minden veszve, szóval próbálok kicsit nyugodtabb lenni én is. Uh -huh. Öm, Azért várok valamennyi időt és megnézem, mit csinálnak a, a társaim. Igen, csak mm. sejtem, hogy ők már voltak hasonló szitu szóval valami tervük biztos van, vagy lesz, vagy hasonló, és akkor próbálok én is arra rájátszani. Attól no. magabiztos várakozás, va? Igen. Kétségbe esett, de magabiztos várakozás. Rendben. Okay. Mm, én ráházom az, mikor öklömet az ajtó felé, meg morcos fejet vágok, és uh, goblinul mindenféle szitkokat vágok a birodalmi börtönőrök fejéhez, meg a kalapomat a földhöz, és utána egy idő után lenyugszok, és felveszem uh -huh. a kalapomat, felszom a fejemre, uh -huh. és összekúcsolom a karjom, karomat a málkasom előtt, és leülök egy öpricsre, vagy a földre. Uh -huh. végre, végre, végre, valaki szeretne gondolkodni. Oké, okay. és a kapitány. Hát én rezignált arccal ülök egy pricsen, épp azon gondolkodva, hogy mennyire tudok emlékezni még egy ilyen hajó tervrajzára, hogy merre, uh -huh. mi, merre, hogyan működik. És már tervezem, hogy hogy kéne visszaszerezni a hajót. Uh -huh. Ö, többiekre végidézek, látom, hogy viszonylag nyugodtak éve a Holló úrnő. Uh -huh. Natasha. Natasáról okay. csak annyit tudok mondani, hogy hát még először van valószínűleg börtönben. Uh, uh -huh. hogy nem csodálom, ha egy kicsit morcos. Jó. Akkor azzal, hogy a goblin meg a kapitány ül, ezzel gyakorlatilag elállnak, a szoba felénél elvágják az utat. Hello, hello. Két részre szagatva a Csapatot, az egyik helyen a kél nőzegyeké a falakat, hogy jól értem meg a plafont, Más helyen pedig az urnolt próbálja meg a jelenlétével nyugtatni. Noé. És ahogy a goblin kiabájára elhalkul, vagy elhal, no, no, no, no, no. ugye nem a szoba végéből jön vissza a hanem a plafon felől. Hát csak hogy néhány dologra reáljálnak a biztos biztosabban, hogy valamit tudna itt szerelni, meg a kapitány is tudja, hogy szerintem te teljesítettél szolgáltat ilyen hajón, de ezen a típusú hajón, és sőt, lehet, hogy ismered magát a vezetőjét is. Látod a vezetőjét, vagy még nem? Tehát tudod, hogy kivezeti vagy vagy? Hogy működik ez a birodalom? És... A nevét lehet ismerem, hogyha hallottam a hajó nevét, akkor tudom kivezeti. Aha, akkor tudod, hogy kivezeti, és hallottad a hajó nevét, szerintem azt bemondták nektek a nem tudom rádiót, amikor ugye elfogtak benneteket. Akkor ismered névről a Hollasz kapitányt, sőt, akkor kérdezem tőled, hogy ő a tekorodban van, és, egytöbb, és még együtt voltatok annak kadétok, vagy pedig idősebb, fiatalabb. Én már akkor is öreg voltam, amikor én még nem. Akkor ő egy vérszivar. de ebből de... Oké. Okay. Okay. Akkor ismered a nevét, hogy hol Tehát egy igazi régi vágású hát, ember vagy. Köszön az ember attól függ, hogy honnan nézzük. Jó. Mit szeretnétek csinálni? Most ott okézve éle a játék. Miután körbenéztem, utána uh -huh. gondolatban eljöttem két-három tervel. Uh -huh. Ezért a Britsanyl-lő Szájruszhoz fordulok. Kapitány, ö, három módot ö, találtam arra, hogy hon, hogy tudnánk innen kiszabadulni. Ö, nem tudom, gondolkoztál le azon, hogy merre lehetne menni? Ö, én fölnéztem, a, a szellőző nyílás az ö, lehet, hogy járható út lenne. Ö, itt ezen a. Nem lenne egyszerű viszont tud a föld, fölmenni, de talán egymást ha egymásnak hátunkat vetjük, akkor talán föl tudunk mászni. Viszont ki tudja, hogy hol vezet. Néztem ezt a... hát ezt a budit. Nem szívesen másznék bele, de lehet, hogy, itt, lehet, hogy esetleg az is egy mód lenne. Nem tudom, hogy milyen, milyen szélesek itt a csövek. Lehet tudom képzelni, hogy egy kis, kis, kis mahinációval le tudnánk menni, illetve ha találnánk itt valami eszközt, akkor talán meg, meg tudnám próbálni kinyitni ezt az ajtót is. Viszont nem tudom, hogy ez őrök esetleg itt előtte. Nem tudom, mit gondolsz? Mi lehetne itt a jó megoldás? Hát, ezek ö, szimpla és ahogy ismerem őket, azok folyósókat nem fogják őrizni. Hiszen úgy is be van zárva ide mindenki. Az ajtó irányát talán közelbe vannak még a cuccaink, ezt meg tudjuk szerezni. Most az az a kérdés leginkább, hogy ki tudnád nyitni az ajtót? Én lenne, ha lenne esetleg itt valami, egy hajtű, vagy bármi hasonló, akkor meg tudnék vele próbálkozni. Igen, szerintem, a, a. a zárra, szerintem menne. Már kefeled a különleges uh -huh. is Igen. De, de, de akkor neked van egy titkod, de ha ezt így hangosan mondod, akkor a Natasa így rád a tekintetét, és, el, és megpróbál elforakodni Noé mellett. Engedem neki. Oké, okay, szó szerint hitépi a kontjából a hajcsatját. a kezedben nyomra, és Kicsikét. Tehát nem azon a régi mosolygó arc, hogy megismertétek hanem kicsit lefagyott a azt mondja, hogy igyekezz! A szét van szedve a gyönyörű szép haja. Mm. Elveszem tőle és mondom, hogy mm. ez működni fog. Azt hiszem, akkor most már tudod, mit kell tenni? Nyissuk ki az ajtót. Stargall? Igen, uram. Találok. Szükségem lesz majd. Hihetetlen tehetségedre. Oh, arra mindig. Mire gondolsz hogy ki kimegyünk itt az ajtón, ha ki, tudunk, ki tudja jövni, kér. El mm -hmm. kell a jobb irányba. Nem mutatunk mutatunk jobbra, balra, utána jobbra még egyszer. Ah, jobbra. Jobbra. Jobb irányba lesznek lesz az őrszoba. A végén. Értettem. Oda, ha el, el tudnál kúszni egy nyitott ajtónnál, uh -huh. tudnál hozni a cuccainkat. Értettem főnek. Megropogtátom a csontjaimat, és uh -huh. akkor kicsit összép, húzom a testemet. <gül> mm. Nézzük meg a zárítást alaszon, hogy sikerül-e feltörni, jó? Csak szól, és nyitom. Ránézek. A pedig... akkor... Uh -huh. Én mielőtt bólintanék, ránézek az úrnőre. És bólintok uh, rád. néz rád, hogy ez a tekintette, hogy mi. Már látom pont azt, hogy azt a siettetést akarom kinézni újra a szeméből. Uh -huh. Amivel még elleszek később. De csináljuk. én csak nézek jobbra, és bar. <gül> én is közelebb vonulok, hogyha... Kinyitják is esetleg mégis ott áll valaki, vagy okay. valami barul sülne el, akkor akció közelben legyek. Oké. Okay. Jó, hát a vékonyk a szobában ez azt jelenti, hogy az ajtónál van a hívány, mellette a goblin, és akkor mögöttük a többiek így így kvázi libasolva majdnem, hogy jó. Kérdezem közben a kapitányt, hogy mit vettek el tőletek? Tehát mit, tehát mit pokoltak le? Mert ugye a, a jó tárvánszosan, ha egy most nézik át, de hogy mit vettek el, tudod, személyes tárgyés kell nektek? A fegyvereinket ö, uh -huh. kélnek a gizmóit, ugyancsak. Uh -huh. uh -huh. Akkor a, a gizmóit a igen uh -huh. a a pálinkáját. Uh -huh. Nem. Nem tudom, hogy volt -e ez bármilyen személyes ö, lagidze ö, a srácoknak, noé és a holló üdvőnek. Szerintem az bám van, van az önfajon, azt még most nézik el. Hát akkor valószínűleg, amit tőlünk vettek el, a, uh -huh. a, a, kedve, okay. a két kedvenc pisztolyomat, tolvajkúcs késztetett, Stargill és kellnek a gizmóit, uh -huh. biztos dolgokra jók. Jó, oké, okay. rendben. No, azt mondom, hogy azért belülről felhívni egy börtönzárat nem könnyű dolog. Ez Aha. egy négyes nézség, ami az a komoly kihívás, de még nem szürreálisan nehéz. Az azt jelenti, hogy négy sikert kell elérned az, hogy járjál, kél, gyűjtsük a kockákat. Én ott állok mögötte. Be. Ugye mögötte állok, állok, vagy ott vagyok valak közelébe. Én a, a tudok segítek neki. Mit tudsz neki segíteni? Hogy képzeled el? Mi mi tud segíteni? Zsebren, Szépen ah. ott állsz mögötte. <s dizem> hmm. Ha van el, mondjuk valami fénylöfület, akkor megpróbálok a kintről beszűrődő fényt uh, a kezeügyébe világíteni, hogy lássa, Jó. hogy mit csinál normálisan. Uh, Sarsolok meg a kezeügyébe adok amit kér. Uh -huh. És uh, ott van a közelben. neki. Uh -huh. Ez azt jelenti, úgy működik az asszisztáció, hogy egy kockatartalékot odaadsz neki, és olyan, uh -huh. hogy kölcsönadsz neki egy kockatartalékot. Ez azt jelenti, hogy ugye fény, van alapvetően egy kockád, és kaptál még egyet semítségképpen, uh -huh. tehát már kettő van. Választok. Uh -huh. uh, hát a betörő, bár itt most a kitörő, lenne, de. Igen, <laughs> Három. Három ja, A betörő, így van, uh, ez a, van egy címkém, ami a, a zárak. Uh -huh. ez, szerintem még. ez még egy mindenképpen, illetve hát itt azért egy ilyen eszközzel a kézügyességre is szükség lesz. Oké, okay. van egy, még Ó, egy. A kockád. Ugye négy sikert kell elérteni, és minden kockánál kell 50 od van, hogy a kockánál Akkor azt a belevenni Most öt kockánál járok, jól számolom? Jó, jól számolom. Hát ez, ez, egy elég, úgy gondolom, ez egy elég fontos mozzonata itt rögtön az eseményeknek. Én a hétből négyet Jó. 9 diatt, a ami nem, nem volt nem vannom még le, azt megjegyzem, és akkor ha jól sejtem, itt betűbe ezt tudom írni. 9-6 1-2 2-7 hát, hát, sikert! Ajj, ajj! A... Egyrészt vannak olyan fajta akkor, titkaitok, amivel lehet, hogy újra tudjátok dolmni, de ez most alapesetben nem sikerül. A... Van a reflexek titkám, amivel újra dobhatok egy sikertelenséget. Itt a kézügyességről van uh -huh. szó, úgyhogy szerintem ez ide alkalmazható. Felhasználom? Felhasználom, okay. Akkor az van, hogy az a az éjjel készülne éppen törni az árba, és ebben a pillanatban oda befeszíted, és keszerezned valamit, amivel mellé tudsz nyújni, mint egy pinnel hogy nehogy teletörjön. Kétségben esett a próbálkozás mit Ha Látom ezt a könyvét. Ha lefér a karmom, akkor az egyik karmot mellé nyomom. Aha, oké, akkor Goblin benyomja a pizsújjának a körvény és akkor azt tartja ott a pint. oké, nagyon jó, akkor dobd újra az egészet. Jó, a nagy, nagy koncentrálásba egyszer csak megérkezik és segíték köröm, ez a gondolatban nagy értékelem, de nem mutatom ki, mert éppen el vagyok foglalva ezzel, hogy tényleg sikerüljön -e, amit szeretnék. Akkor ugyanezt. Aha, Én, 2, 3, 4, ez 5 egy nagyon jó sikerült. Akkor viszont minden felhasznált hockatartalékot vonjatok le, tehát a uh -huh. Goblin nem egy 6-ra, te uh -huh. pedig 3-ra. 3-ra. Oké, a Goblin kisköröm, hogy mi az a kis a körméve, a zárva jutó kombatelepek 10 év múlva majd nagyon furcsa eredményeket hoznak, de amit most hallok, az egy Kattanás, egy halkattanás, és a zsivány halkan, de viszonylag gyorsan feltárja az ajtót a kobú mellett. A kapitányra nézek és bólintok. Szép munka, csak halkan. Nice. Ne, még nem, nyit, nem, nem tárom ki az ajtót, csak egy picit uh -huh. megkinyitom, hogy látszóljon, hogy akkor ez megvan. Én okay. megveregettem ki ennek és a vállát, és mondom neki. Pont, mint ahogy éjfélben csináltuk. Ja. <gül> uh -huh. Uh -huh. Ja, felállok és megveregetem vállát. Na tos, egy nagyot, tehát nagy levegőt vesz, és szorít, hogy mi jön most. Láthatóan arra koncentrál, hogy adarcot váljatok, bár ez nem fajta múlik. Uh -huh. Na most itt van a kérdésem hozzád. szócsi hogy te hogy képzeled ezt? ezt Egyetlen egy próbával elintézzük az egészet, hogy visszaszelzed a tucsokat, vagy az érdekel bennünket, mint egy fajta mm. részletes. folyosorra. folyasorral mászkál. Érdekel. érdekel engem is, hogy mit okay. Jó, akkor, akkor ugye egy ilyen uh, hírodalmi hajónak a, a szűkös, kis rosszul világított, és ilyen árdekos folyosoljunk talál a dolgodat, és én is az le, volt. úgy néz ki, mint drága nagyanyámnak az odúja otthon. Igen, és igen. Okay. Mm, Átjár a okay. melegség. Átjár a melegség, és jobbra-barra, jobbra aztán pedig jobbra kell kúsznod. Uh -huh. Én szerintem a kihívás most nem is az, hogy ezt megcsinálni, hanem, most senkinek ne tudjál fel, hogy itt egy jobb lincsászkál. Én szerintem, hogy ez a kihívásunk hmm. Vagy mi a kívánc? Ja, a rej rejtőzködés, igen, szerintem, hogy ne vegyenek észre. Én le addig, ahol lehet Senki nem tart lett hanem egyedülmész? Szerintem nem feltétlenül jön velem más, talán lemaradva követ követkél. Talán, uh -huh. nem tudom, uh -huh. de ezt rá lebízom. Hogy szoktok csinálni? Hogy csináltak az előző héknál az a kérdésem. Uh -huh. Kémláltam. Én voltam, aki figyelt. Aha, uh -huh. és, és én voltam... Én, a... A... Így van, te, te, te mész előre, én pedig az ajtóba nézek körül. Hogyha uh -huh. úgy érzem, hogy túl messze vagy tőlem, akkor közeledek. Tehát, hogy Aha, halló, halló távolságban legyen. Akkor, akkor egy, mondjuk egy kanyarral nem maradva követik él. Így uh -huh. van, így van. Jó, oké. Okay. Akkor dobjunk a goblinnak. Egy ismételt próbáljon, akkor most Josh anya két próba, Egy Aha. fajta lopapodás dobjunk neki, nem nehéz ez dolog, hiszen elmondták mi a dolgot. Három. Még egy nehéz szóba. Ez egy Mhm. Uh -huh. uh, akkor, ugye, a goblin fogom használni nagy valószínűséggel, ha jó hát, uh, Van egy kockád, a goblin a kettő kockád? Uh -huh. uh, én nem feltétlenül csak a földön mászok, úgy érzem, hanem ha vannak kiálló dolgok a mennyezeten, akkor lehet, hogy felkapaszkodok oda, csak kúszok, mászok fel, mint egy alien kb, és belelap, igyekszek a csövek közé belapulni, meg beszuszakolni a testemet, ahova csak lehet elbújni a sötétben, meg onnan vislatni, hogyha hallok bármit. De... És mindig, amikor, ja, nem, nem, nem vagyok óvatos, azért uh, eléggé bátran nagy uh, léptekkel haladok előre, úgymond. Mm -hmm. Idézőjebb a léptekkel. Mm -hmm. de, de a sötétből nézek mindig kifele. Oké, és ez mit jelent? A egy jelzők szintjén? Mm -hmm. Vagy a cintjék szintjén? Mert eddig kettő vagy? Aha, de, a vagy? A az agilis, mondám ide. Ugye ez egy sötét űrhajó alapvetően. Hát mondhatjuk, hogy itt sötét van, hogy nincs túlságosan. Hát akkor az, az északagyilátáson uh, morfondírozok, meg a gyorsan talán még. Uh -huh. Jó, oké. Okay. Elfogadom. Okay. Uh -huh. Öt kockád van, három, három sikert kell elérnem. Uh -huh. Raksz ebbe bele tartalékot, vagy... tudod -e neked valaki segíteni? Hát mondjuk a kér, van nem tud, szerintem. Uh -huh. Uh -huh. Gondolkozok, van még 6 darab tartalékom, szerintem 3-at mindenképpen elförkölök itt. Ja, nem. 7 kockával, szóval 8. 5 volt. volt azt hiszem. Igen, 5 volt. Igen, és akkor még 8 szóval. és 8 szóval szóval. 8 szóval Csak meg lesz. Hajrá. 1, 2, 3, 4. 4 sikerre. Uh -huh. Oké. Okay. Akkor a Kale megszokott pont csak azt látja, hogy a kis goblin a rácsok között bászik, mint valami, hát majom, vagy nem is tudom, hogy uh -huh. csak... Hát úgy képzelni, igen. Vagy nagyon a... gyors lajhár. Nagyon gyors. pedig még lemarad a követed. Na hát el is érkezik a Goblin ahhoz a fordulóhoz, ahol szerintem itt jön ez a hát őrszoba, vagy nem tudom, minek nevezzük. Uh -huh. Egy nagyobb ö, terem. Szerintem hely is látsz, onnan fentről a csövekről, ki nem van maradva Hegy saroknyira tőled, bent néhány jellegzetes bi birodalmi ör, ezek a hajókon szolgáló, el tohonya milyen alakok éppen egy asztal körül ülnek, az asztalonak kényleg a cuccai össze, hét vannak itt szórva, és éppen körbeadogatják a pondró pálinkádat, és nagyokat rörökcsélnek, valannal szereztek egy darab kis heles poharat, uh, uh, és A töltögetnek, és nagyokat ahotáznak, vagy ezt a mocskot. Érzem, hogy elkezd tikkelni a szemem. Kél is. Egy vannak. Uh -huh. hány, hány. Három. Három alak, és igazából az egyikük, hogyha jobban megnézzük, az egyikük egy kapcsolótábla felé van fordulva a lábával vagy így félig mendig arra van fordulva, de hát csak abban érdekli, hogy mi van az asztalnál. Uh -huh. Tehát az lehet, hogy talán az ügyeletes tiszt, a másik kettő abbrassa vagy meggyőződve, hogy ők most munkában vannak, mert nincs náluk semmiféle fegyver, csak az az alapruhájuk, ami uh -huh. a gyódalmi emelkező e e hát hugóbosszabású <gül> <gül> Röviden <gül> náci, érted? <gül> Nem akarom ezt mondani, de inkább azt mondanám, hogy a, hogy a malac fejükön az a kicsi sapka, ez a kicsi elegált heketes sapka nagyon hülyén néz ki. Egyikük le is vette, és oda dobta az asztalra. És sok koponya van a uniformuskon fura módon. Igen. Mekkora a mennyezet ennek a helynek? Úgy sejted, hogy de tudsz mászni úgy a szobában az, hogy hok emberesen, de különösen rájuk vetődsz, hogyha erre gondolsz. Aha, ez jár a fejemben. Igen. Uh, eléggé elvesztem az eszemet azon, hogy ott valaki dísma, dísmálja meghivatlanul az én pálinkámat, mert én szívesen adok bárkinek, ha uh -huh. arról van szó, de nem birodalmi kutyaütőknek. szóval én meg se várom, hogy kell mit csinál, erre van. Egyből elkezdtök befele az őrszobának a mennyezetére, és már helyezkedek, hogy majd rájuk vessem magamat és egyen jó ütéssel kiüssen majd mindegyiket. Oké, okay. akkor ha éppen a változtatásra készülsz, amikor a Arkán beér, és közben visszagunk a csapatra, hát kapitány, mm -hmm. ott maradtál a két ennel, és sem mondja azt, hogy felét fordul, meddig kell még válni, nem mehetünk utánuk? Annyit tudok erre mondani, hogy csak türelem. Mindig, mindig érdemes nyerő pozícióból kezdeni. Egy csatán. Előbb megszerzük a cucainkat, előbb kisajátítjuk a helyzetet, aztán csak nyugalom. Oké. Okay. Közben mondom a Pricsinek, uh -huh. hogy Noé, amikor kiejti a száján azt a szót, hogy a kapitány, hogy türelem, már látod a lelki szemeid előtt, hogy a kettő esélyből, amit mondtam, hogy robban nyújtvas, az egyik elveszett. A e, ez az a apja mondta mindig a fiatalabb natasájának, hogy tükkülelem mi, mi mennyire vagyunk egyébként jó viszonyban? Mennyire vagytok jó viszonyban? Bizalmas a viszonyotok, vagy csak ö, hűségesen ellátod a feladatát? Miképpen miért szervezettől téged be ebbe a késbe? Én valahogy úgy képzelem egyébként, hogy egy ö, az még az apja bízta rá, tehát az apja megbízásából vigyázok a nőre, viszont valószínűleg, Aha. Aha. valószínűleg azért ő is látta bennem, meg én is láttam rajta, hogy azért jobba, jobb egymásba megbízni, mint az apja, apja utasításait követni vakon. Szóval, Aha. tehát gyakorlatilag így jöttem el vele. Aha. Tehát hogy nagyjából tehát azt akarom ezzel kinyögni, hogy bizalmas a viszonyunk, szerintem jó viszonyban vagyunk. Nyilván ez csak olyan munkakapcsolat. Érted uh munkakapcsolat? -huh. Ja, tehát az munka te, te semmi más. Tehát nem barátok vagyunk, hanem munkakapcsolat, bízunk egymásban, szerintem nagyjából ez így van. Ön érdekből hűségből, vagy hűségből? Hűségből egyébként meg. Nem tudom. Ez, ez, ez, jó emberként, idő, ez, ez... emberként bánt veled? Ember... Ember... Igen, talán meg. Talán valami ilyesmi is lehet benne, hogy... hogyha végre jutatom a. a kalóz kapitánynak, akkor végre teljesen szabad, ha lehetek, és akkor vége lesz a küldetésem, jó kezekben van, és akkor utána mehetek az utamra. Nagyjából. Szóval, hogyha jó viszonyban vagyunk, és látom, hogy eléggé felpöccen, akkor mondom neki, Igen. hogy, hogy ő, nyugalom, nyugi. nyugi, minden a terv, terv szerint halad, és ő, annyit csinálok, hogy tehát valamilyen szinten ugye itt van az ajtó, kinézek és megnézem, hogy látom-e ki van ki... Azt hiszem, hogy Kale talán még láthatom is. Hát sok... Nem azt mondta a kapitány, vagy rosszor emlékszem, hogy jobbra-balra jobbra, tehát három sarokkével van. Tövjetek, nem És akkor csak egy sarokkal van nem Akkor... Mert azt arra voltam kíváncsi, hogy látom a két és hogy, hogyha valami gabasz van, akkor tudunk-e Tehát, tudod -e nekem valahogy, nekünk valahogy jelezni, de ezek szerint nem. Tehát, mindegy, a lényeg az, hogy nyugomrintem a, a holót, vagy holónő úrnőt, és maradom neki, minden rendben lesz, eddig a terv szerint haladunk. Oké, okay. okay. akkor csak annyi kérdés még neked, hogy egy Natasának az apja, a, az úraság, a házóra egy igazi ilyen Tywin, Denny, harkonnan Harkonnen, Bell, vagy elleg is seggfej. Mm -hmm. Nagyhatalmus Szerintetek szerint a te tudomásod szerint mit művelne veled, hogyha elkapná, és meg tudná, hogy segítettél el szoktatni a lányát? És milyen sors várna erre a három csirkefogóra? Fú. Hát... Kóbász lennie, Dicsi. lennie. Hát lehet, hogy bedarálna minket, igen, én nekem is az a izém, hogy valószínűleg felakasztani minket, vagy nem tudom, lehet, hogy egyből lelevetne minket. Azért van pár embere, szóval így négyen szerintem ellenük nem tudnánk túl sokat tenni. Oké, okay. jó. nem visszaugrunk, hogyha nem zavar be neteket a párosra. Mm -hmm. mm. Azt látja ki, hogy a goblin nem várta meg, hogy jeleket adjon neki, hogy az ő korábban megszokta, hanem már elindult És Talán látod is, hogy mész a nyomában, hogy elborult valami az agya. Aztán te már látott ilyet ki, hogy nem az első eset, hogy azért telibe kakantom a tervet. És mit hiszek, mi fog történni? Vagy baj, ilyenkor tudod, hogy baj van. Vagy ilyenkor izé, ki kell húzni a slamasztikából, mert megyek Jó. a fejem után, és, és bajt csinálok. Jó, akkor egy eléggé figyelek, és van egy trükk a tartsanyomban, amit, amit bevetek, ha itt konkrét galibára fog kerülni a sor, tehát így felkészülök. Mhm uh -huh. oké. Okay. Mi a tervedsz nálak? Ráveted ma a a, a hát, és lesz, hogy... um, azt nézem elsőnek, hogy az, ami kezelőfelület van ott, az micsoda? Mert hogy pilóta vagyok, valószínűleg értek ezekhez a dolgokhoz. Látom, hogy az mire való, mire a funkciója. Uh -huh. Hogyha van mondjuk rajta a riasztó gomb, akkor ha. mindenképpen a kapi, azt a tisztet akarom elsőnek kiütni. Mondjuk úgy, hogy talpa páros lábbal nekirepülni és kiütni. Uh -huh. semmi esetre se gyilkolásra megyek elsőnek, hanem uh -huh. mindenképpen, hogy uh -huh. mint egy falusi verekedésben, egy husángal vagy széklába uh -huh. jól agyon akarom ütni az összeset, uh -huh. hogy tanulják meg, hogy nem nyúlunk más dolgához. Oké, okay. van rajta egy ilyen kártyaolvasó, vagy a hűezének kártyajuk azt, amit a régi gyárakban tudjátok, hogy a hogy vagy, vagy, meg egy ezek a régi, egyfüles telefonok, amikor be kellett tehát el kell csinálni, mm. tudjátok azt, hogy ha belebeszéltél egy helyen, a másik gondok hallottad hogy olyan gomb, amit felakasz mm. a meg egy-két gomb, ami valamit itt a szobába irányíthat. De nem ezek a mai gombok, hanem ezek a régi felkapcsolók. Mm -hmm. És én, én azt mondom, hogy ráugrani az nagyon könnyű, az egy két sikeres kívással úgy ugrasz rá, hogy ő, ő is nem tudja bekapcsolni miasztót, de hogyha még két sikert szerzel, akkor akár mind a hármat egy ilyen gyors izével kiütheted, uh -huh. amiben segíthet neked akár a kél is, hogy oda rohom, uh -huh. vagy hogy utána Hogy csináljuk? Nekem ha, az a tervem, ugye? hogy mivel tudom, hogy a sötétben is lát, uh -huh. én pedig hát képes vagyok azért így manipulálni a dolgokat, és ez. A, Sötétet tudok varázsolni, úgymond. Nagyon. Ezért az a tervem, hogy amint valamilyen akcióba lép, én egy ilyen egy árnyékot, egy sötétségködöt idéznék így a, a, a helyiségre. Ezzel azt remélem, hogy a, az őrök nem fognak nagyon látni. Nem, ez nem, egy, nem egy vak sötétség, de azért egy uh -huh. eléggé akadályozó, vagy egy látást akadályozó tényező lesz nekik, miközben a az úgy tevékenykedik, ahogy csak Itt. szeretne. Oké, okay. nagyon jó. Akkor szerintem ez egy 2-től 4 tartó ilyen helyzet, amiben te segíted egy tartalékkal ezzel a sötét varázs alatt. Aha. A kis goblin, de ő ilyen, ilyen Alapvetően egy kockája van. Mit választasz hozzá? A... Megint ö, szerintem goblin leszek. Képző. A... Biztos, hogy amikor elvetem magam a mennyezetről, akkor minél nagyobb méretű akarok lenni, mert csetepattani lesz, szóval felfújom magamat. Megpróbálok. Hogy az éjszakai látás a sötétség lesz, akkor az bejön. A fogakarmok szerintem nem fog bejönni, mert nem gyilkolásra megyek. A siklás, azt úgy képzelem el, mint vannak azok a mókusok, vagy mik az. Uh -huh. Ugye, mi, egy ilyen bőrlebernyeg szerűség. Uh -huh. Hát, hogy mivel nem tudom, milyen magas a plafon, hogyha elég magas, akkor az is bejátszik, meg utána uh -huh. megint az aglis, meg a gyors. Hú, az elég sok. Hát, két kockább van, azt mondod? Várjál. gyors, kent... gyors, nekem, nekem csak egy szempont, ez most az én Aha. szempont. De ha titeket nem zavar, akkor mondjátok, nekem Aha. a siklás, meg a gyorsaság ellentmond egymásnak. Aha, ez igaz. A gyors, tehát valami elegáns, lassú. a gyors, akkor ér, uh... Uh, a, a, a azt is hirtelen Más is, mi a baj, hogy is? Akkor. A siklást azt, én azt tényleg. Aki a gyors marad, akkor, akkor gyors fog A kérni. Aki is azt, hogy miképpen segíti a feladatodba azt, hogy a is vagy? A, ugye az elsőnek landolok itt a fején a tisztnek. Az kiütem, utána gyorsan megpróbálok átpattanni. Egy asztal körül vannak? Aha, igen, asztal körül. Asztalra réve, akár hogy sarokkal megkínálni az egyik uh -huh. katonának az állát, meg a másikat mondjuk könyökkel vagy hasonlóval, mindenféle. Ja gyors mozdulatokkal, mint egy szélvész kb. Akkor egy, kettő, három, négy, öt, hat kockád van. Aha. Raksz... Kaptál egyet segítésképpen? Az hét. Raksze a tartalékból. Hányas sikert kell elérnem? Két, hát, ötől négyig terjedővel vagyok. 4 hát, ötől négyig. A... És van még három tartalékom. Uh -huh. Belezúzom mind a három tartalékot. Helyes. Akkor tíz, ugye? Tilen. Igen, tíz, tíz, tíz. Up, na lássuk. Egy csomó egyes. Ó. Oh. Siker. Akkor gond le, kérlek, akkor nulla tartalékod van, az Arkhamnak pedig egy csökkent. Így van. Nem nem várható, hogy hatalmasra felfogódva, páros lábbal <gül> ráugrasz a fickóra, erre pillan ebbe a pillanat badaér az árkám, és kiújnak a félnyek, és csak azt halljuk, hogy egy ilyen retcsenés, hogy eltalálod az állát az egyiknek, és ahogy a szék feldől, és a test elpuffan, a harmadik felkiált, de ott is csak azt halljuk, hogy puff puff v valami felborul az asztalon, és halljuk, ahogy az üveg, a pálinkás üveg így végig kördül a sötétben az asztalon, tehát törük, az áll, az üveg. Nem törik, csak egy és abba a főadban, hogy a fények visszajönnek, csak az látszik, hogy te visszadugod bele a dung, a, <tosz> <tosz> <tosz> hogy nehogy egy csepp is félre foljon, és a három alak elterülve fekszik itt ott. Az egyik ugye ráhajolva a székre, akire ráugrattál, a másik kettő feldölve, székéből felborulva, Volt lent a pohárba valami? Igen, senkitőltve, vagy már megint Abba volt. Akkor azt, ha még van benne valami, akkor azt lecsapom is. Azt nem érdemlítek ti ezt, meg ti kutyahütőbirodalmai. Csak fák. Ahogy engedem a sötétséget, azt látom, hogy éppen lehúz egy felest. És milyen elégedett. Hát, mikor eltűnik a sötétség, akkor az ajtó felé nézek, és csak így mintek elégedettem. És így megvan, a vállom meg, így felteszem a közvet, hogy mit volt tenni <gül> hop Ez ilyen. Ahogy az árkam a kincsre ki a tekintetét, hogy gyorsan összeszámolod, meg megvan, amit elkobozt, tehát amit engedtél, hogy megtaláljanak és elkobozanak tovább, mindent összegyűjtesz. Uh -huh. uh, van a pálinka is, bár elősen megfagyott. Ami aggasztó, hogy hogy van a sarokban egy ilyen tudóboz, amire rá van ülve, hogy ö, izonyíték, de teljesen üres. És a kapitánynak a fegyverővel vagy a pisztolyai, az egyik körné, vagy két-két a -két vannak széthozta, Úgy tűnik, hogy hát elakarták, akarták, zsöber akarták tenni a, a kézinyítékot. <hýz> Páncse, páncse, páncse, páncse. Ez nem szép dolog. A lopás bűn, barátaim, ezt tudhatnádok, Mondom ezt, miközben oldom le róluk a zövőket, oh. meg átforgatom a zsebeiket, és amíg van, azt lenyúlom. karórától kezdve mindegy. Oké, okay. így van. Tehát ilyen kis gyűrűket, családi gyűrűket, nyakláncokat. És ha van monokliuk, akkor Azt is. <laughs> Mönöknek nincs, de, de az egyiknél van, az egyiknél van egy ilyen, val valamiféle belépőkártyának tűnik. A másik, meg vidéküknél van kulcsa saját szobájához. Tehát, vagy, vagy ilyen személyes kulcsokat, meg egy nagy, valamiféle belépőkártyát. Uh, hát át is nyújtom, mert meg kielnek. Ha körülnézek, és nem látok így veszélyt, akkor elindulok visszafelé a cellákhoz. Akkor cuccokkal megpokolva visszamentek. A, én azért még vetek egy pillantást, De. hogy látok-e bármi mozítható, értékes dolgot. Mégiscsak goblin vagyok, vagy bármi, ami ilyen kis gizmó, ketyere, cucc, ami jól jöhet nekem, vagy drága kicsi meg hosszabbíthatja az életét. Értem azt, hogy van valami ketyere, valami masina a falon, amit le tudok tépni és elvinni <gül> a jóra. Oké. Okay. Nézzük, csak mondjuk valami tényesítőelemre gondolsz. Mm, érted, mondjuk egy nem légkondicionáló, de mondjuk valami egy élő, vagy akármilyen hasonló ilyen. Nem feltétlenül kell hasznosnak lennie, de a bagjon nincsen, itt viszont van, és ők minket átmaztak, ezért én most kárpótlásról elviszem. Oké, okay, vannak azok, a, e, e, tehát nem ilyen mechanikai dolgot találsz, van azt szerintem, nem Aha. idő ennek elné, de van ez a. Minek hívják azt a széket, amire felrakod a lábadat. Mi az? Otomán? Ja, Olyan, nem soha. De tehát nem arra van, akit hogy mustálkodjanak, de az egyik behozott magával valószínűleg a egy, egy kis lábtám, azt tudjátok? Egy, egy kis három lába Az, puf. Ezt így nem alá kapom, és azt hiszem magammal. <gül> Illetve a... Uh, hát nem tudom, hogy az úgy belemeseljem, hogy tényleg ez -e, de hogyha végigfutatjátok a az asztalt, akkor az ajánlott, felragasztott ott van egy kártyapakli. Úgy tűnik, hogy a ellenőrzések elkerülése véget ilyen alulról berakható helyre. Tehát az asztallap alatt egy ilyen hmm. zóna, be lehet a kártyapaklit gyorsan. Én körben már biztos, hogy lefeszítem onnan, és uh -huh. beteszem az ingújjámba a már ott lévő pakli mellé. <laughs> Most már dupla pakléd van itt. Egy szabad világbeli pakli. Nagyon jó. Akkor ezzel caplottok vissza a többiekhez, ugye? Uh -huh. Ebből mi észletünk valamit egyébként? Szerintem hallatszodott valami, tudod, csak annyi, hogy pum, meg valami tompa eldőlés. Aha. Talán. A... Én a bezárom az izének az ajtaját a örszobának, vagy nem tudom, hogy... úgy rémlik, hogy nem volt zárva, de hogyha van rajta ajta, azt így behajtom, meg ha lehet valahogy bezárom, meg leoltom bent a villanyt. Aha, oké. Okay. Oké, okay, rendben van. Akkor így mentek el, hogy az ötét van, aki belép. De uh -huh. Elsőre nem látja meg, hogy mi történt. Visszaértek a kapitányozása két utashoz, akik, hát legalábbis a nő az megkönnyebbülve, fogad benneteket. Meghoztátok az utcainkat? Így megpörketem. Ha, ha nálam van a kapitánynak a piszé, és így Markolattal látjuk, amint kettőt a főnök felé, is, meghajolok, hogy Uram, ahogy kérde. <gül> Kiváló. 70 veszem Azt az eszközt. Gyorsan megpörgetem. Minden tökéletes vele. Akkor uraim és ölgyem. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy elszökünk erről a hajóról. Épp ideje volt már. Bólintok és Ránézek a úrnőre, és olyan tekintett, hogy látod, mondtam, hogy nem kell aggódni. Uh -huh. I told you so! Uh -huh. I told you so! Mint egy fekete nő ilyen uh -huh. uh -huh. <gül> <gül> <gül> Mikor elmegy mellettem, notasám, mondom neki, hogy meg akarták inni az őrök a pálinkámat, és csak így nagyon lemondóan csóválom a fejemet. És még nem is ízlet nekik. <gül> Oké. És. Akkor uh -huh. Én állok mindenkinek uh -huh. mindenki átadom a, át a cuccokat, vagyis hát szólok Snargle-nek, hogy adja a cuccokat mindenkinek, és a helyi ismeretemet kihasználva elmegyek, a vontatósugárhoz elmegyek uh -huh. együtt. Oké, okay. nagyon jó, oké. Okay. Hova máshol mennék, ha nem a vontatósugárhoz? Így van. Miért elérnénk a az hogy megtudtunk hogy van. Én kérdezem, hogy ha megállnék, ugye lezajlott két-három jelenet is igazából, van-e olyan kulcsotok, amiről úgy érzitek, hogy sikerült telibe találnotok? Nézzétek maga kulcsanyitokat. Vagy volt esetleg olyan, amitől a váltóját sikerült megcsinálnotok? Tehát akár eladhatjátok, meg a Írjatok, Én, Én feletérek voltam, azt hiszem. Aha, igen. Én osztottam parancsokat. Így van, így van. van. Írjátok fel annyi XP-t, amennyit úgy érzitek, hogy ahányszor megtörtént ez. És, kér és kérdezem De... azt, hogy van-e valami olyasmi, amiről egy rendszer szinten beszéljünk most. Van ebben a most... Nekem kérdésem van például az egyik kulcsommal kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez működik, vagy nem, vagy ez, vagy ez inkább ilyen eldöntendő kérdés, hogy a, a, a küldetés kulcsa, tehát, hogy biztos, tehát, hogy el kell jutatnom a holló egy ahol uh -huh. kell. Egyrészt, tevékenyen... E ezt tettem másrésztről, viszont amúgy is kiszabadultam volna ebből a... vagy ki akartam volna szabadulni ebből a cellából, szóval nem tudom, hogy ez mondjuk ide tartozik-e, vagy nem. Én szerintem kérdés. a cellából kiszabadulás egyértelműen. Az, hogy segítettél visszaszervezni a cuccaitokat, hát erre mit mondasz? Hát akkor igen. Hát a kapitány nem ment volna el nélküle, szerintem, szóval... Uh -huh. Akkor mindenképp. oké. Okay. Oké. Okay. Yeah. Okay. A kapitány is, már álló. rá is gyújtott. <gül> Igen, használjátok, így van, a kapitány rá most... Oké. Okay. Uh, ugye azt látjátok, hogy egy csomó kulcsotok akkor az igazi, hogyha így egymással eljátszatok mond, személy, tehát hogy a karakterek közötti kapcsolatot, vagy ezt a dinamikát, ezt kihozzák. Például azt hiszem elég sok embernek jó, hogyha a Vance az harancsolgat, nem csak neki, hanem mindenki már uh -huh ki alatta van, azt hiszem. De lehet, hogy használnak talán az a jó, hogyha erre valami rabaszmodan reagál, nem? Uh -huh. Vagy, hogy le évődően. Tehát, hogy vannak ilyen izgalmas dinamikák. Jó. Akkor most, na, itt jön az a kérdésem, hogy maradt kb. másfél órán, ugye azt számolom, a sugárhoz való eljutást, titeket mennyire érdekel? De ugye tudod, akkor a is vannak ezek a vágások, hogy és Vannak. <laughs> Részemről én, én azt támogatnám, hogyha ez, ez, ez nem lenne egy külön szerintem részézet, deleg, mert itt szerintem eleget akcióztunk. És úgy, úgy gondolom, hogy nem, nem is De a, a másik a... kettő szerintem, mert a, hát, így, el. szépen elnavigálunk oda az alapján, hogy mégis milyen a hajó felépítése, meg hogy mennyire szokták ezt járőrözni. Próbáljuk kikerülni a járőröket, aztán csak. Uh -huh. csak uh -huh. Oké, okay. lehet. Ha. Akkor, akkor oké, akkor ezt átugorjuk, és akkor azt mondom, hogy ott vagytok a vonósugár. A vonósugár van, vagy szó szerint megcsákiázzák, hogy ez hogy működik ebbe a világban? Szerintem egy gizmó van, ami valamiért olyan gravitációt van, amivel hamarabb. vagyis okay. hát na, magához vonza Magához vonza, oké. Okay. Gép... függetlenül ez a gizmó, ez szerintem ugyanúgy működik, mint egy gép tehát, hogy mennek rajta a cilinderek, mint az állat, stb. Csak valahogy megoldja. Mint egy nagy mágnes, Mint úgy... egy nagy mágnes, egy hangos. hangos. Nem, ez a nagy azt gondolom, abban a hajódókban van -e, a helyhajódók is van, nem? Tehát így van. Tehát. a csempészhajókat, akkor lényegében nem csak, hogy a volós juttak el, hanem valahol itt van ennek az ezem részén van a haga is majd valahol, ugye? Így van. És azt mondom, hogy akkor, hogyha már merítünk a támaszból, akkor egy ilyen egy így a hangára tehát a, a vonó vagy az elfogó hangára rátekintő nagyobb ilyen irányított toronyszerűségben van ez a készülék, amivel lehet ezt irányítani gondolom én körülötte ilyen hili, bilis isakos alkalmazottak, vagy technikusok, és néhány irodalmi tiszt Uh -huh. bent, az irányított oranyba. lent a hangárba, meg ott a hajótok, amit éppen fősülnek át a, a katonai. Példalmisták. Példalmisták. Példalmisták. És Példalmi. ti mondjuk hogy közelítitek meg? A parancsnok bizonyára ismert valami olyan útvonalat, ami nem szokványos, tehát ahol nincsen nagy forgalom. Mondjuk a takarító folyosón nem tudom, És akkor ráláttok, úgymond erre a nagyobb Hát egy még egy nagyobb csarnokra, meg erre az irányító toronyra. Mm -hmm. Ez az irányító toronyban van a vonósugár? Jó. Hát, hát, az ott van. Van a kész, tehát ott van a két irányító műszerfal, egy összműnő műszerfal, és maga a vonósugár készülék, pedig ott van az űrhajótok mellett a hangár egyik falain, úgy képzelem, vagy a falból így jön ki valami nagy műszerfal, Felpörög, akármicsoda, ugye? Gizmó. Gizmók. Gizmó. Úgy kérdelem ezt a gizmót, hogy olyan, mint egy ilyen örökforgó, hogyha beindult, tudjátok hogy örög valami, nagyon fölpörög. Igen. Uh -huh. Akár is akkor a külső dologat. És akkor ezt jól értem, hogy akkor ezt nekünk ki kéne kapcsolni a irányítótoronyból. Aha. Így van. Vagy pedig nem az irányítótoronyból is, de lehet, hogy magát a készüléket is hogy meg tudjátok rongálni, vagy szabotálni, hogy hodat értek hozzá. Kihúzzuk a konnektorból, van ott egy nagy kábel. Igen, az is lehet. Vagy Én csak töltsél bele egy kicsit abból a kiváló pálikából. Mét, az nem. nem. Ha feszültséget adjak a helyzetnek, azt látjátok, hogy nyilván a csempés ekeszeiteket még nem találták meg, de a nyilvános cuccaitokat például az utasoknak a ládáját most hozza le egy I -i. ilyen és csapat, tudjátok így. Mögöttük ketten, nem, előttük ketten is a nagy ládát. Az úrnak, vagy a tosa ládáját. Ö, a, a, amikor benézünk ebbe a teremben, mennyi embert tudunk megkülönni? Tehát mennyi ember van itt? Mennyi ebből ilyen munkás, és mennyi ebből mondjuk őr? Visszakérdezek, hát, olyan... mennyit látsz? Hú. <laughs> Miből van a legtöbb? Dolgozóból, katonából, vagy tízből Én úgy képzelem egyébként, hogy nyilván nem azért, mert hogy egyszerűbb dolgunk legyen, de talán dolgozóból van a legtöbb. Oké, okay. Ö... okay. tehát sok dolgozó, sűrög faragok az űrhajót körül. Így van, meg az űrhajó. űrhajóból ki ugye hozzák ki a cuccot, meg, meg ott nézegetik, hogy Nyilván tudják, hogy van valahol titkos rejtesz, meg hasonló dolgok esetleg, is azokat próbálják megkeresni. Uh -huh. Talán nagyjából úgy képzelem, hogy a bejáratnál áll egy-egy őr két oldalt, uh -huh. tehát a, ahol ugye be lehet menni az űrhajóba. Uh -huh. Meg szerintem talán még az izébe is van a a, a irányítópult, vagy, vagy uh -huh. ott, ott is vannak fent, tehát ők nagyjából rá a helyszínre. Uh -huh. Oké. Okay meg van egy-két tiszt aki az ügyeletes. Intézik igen, ők csak az észtoztják. Uh -huh. Én így képzelem, aztán lehet, hogy okay. a többiek most átkoznak. Teljesen Teljesen Teljesen. De hogyha ezt a cuccot viszik, akkor valószínűleg az irányító irodába fogják először vinni, hogy az ügyeletes tiszt meg tudja nézni magának. Jelentést tegyen róla, tudjátok, bürokrácia. Uh -huh. Úgyhogy ja, nekem, nekem már van egy ravasz terve. Igen. Igen. De rádi szükségem lesz, ráfordulok a Noéra. Hallgatlak. Az e, első lépés, az úrnőt utcait azért nem kéne, hogy elvigyék. Nem, buszni, nem viszik ki. Hogy... Micsoda? Nem tott, hogy úrnő. Nem. A, a karakter, aki a natasa. nő. natasha Natasa. A Natasa cuccait nem kéne, hogy elvigyék. Úgyhogy útközben, mikor ők viszik a irányítóterem felé, meglepjük őket, elveszik a cuccokat, azzal be jutunk az irányítóterembe, ott leállítunk mindent, elfoglaljuk, elküldjük a dolgozókat, nem soká örségváltás lesz amúgy is, úgy lesz egy kis időnk. Őrségváltás, és megrapogtatom az ujjaimat. <gül> komolyság, <gül> Ránézek, komolyság. <gül> és kihasználva az úrzavart, visszafoglaljuk a hajókat. Jó hangzik. A fogjuk a. Van nálunk kötél? Van nálunk kötél. Kötél mindig van náluk, nem van. Na, uraim? Ö, nem, fognak, nem fognak ránk látni, mikor itt mi akciózunk. Az Épp azt, hogy a irányútt teremhez még vezet egy folyosó, ugye? Ha ja. uh -huh. uh -huh. ja, jól értem a méteit, akkor az a kapitány terve, hogy megvárjátok, még elkezdik elvinni a lányok ki a hangárból, és ott tudtok rajtuk, ugye valami másik. Így van, így van. Tehát amikor nincsenek szervezők. Rajtuk ütünk, átvesszük a helyüket lényegében, és elmegyünk az irányítóterembe. Azt szépen elfoglaljuk, lefegyverezzük az őröket, meglepjük őket, a meglepetés erejét kihasználva, leállítjuk a gépet, és elszökünk. őket. Uh -huh. neked majd a gizmóval kell foglalkoznod. Úgy, tönk úgy tett tönkre, ahogy még azt tönkre nem tették. Soha. Meglesz lesz főnek. Emlékszem arra a szabadparti turmizgépre? Húgy. Szana szóval szét fog hullani. Majd rájuk zárjuk az egészet, és mire ízbe kapnak, mire tudnának jelezni, mi már nem leszünk itt. Ez azt is jelenti, hogy a kartok cselekedni, vagy jól értem? Hogy az egyik csapat követi a tucat, másik már ráron, vagy... Együtt, együtt mozgunk. Tehát, el, tehát mindenáján lecsapunk a, a szállítmányra, a, a, lecsapó szállítmányra. Lecsapó kézre. Lecsapunk a lecsapó kézre. Aha. Egyébként okay. most nekem az, az a kérdés jött eszembe, hogy oké, okay, hogy mi elszelelünk, és akkor azt észreveszik kb. 15 perc múlva, de még átolja meg őket abban, hogy utánunk jöjjenek. <sítható> Hél. A bagoly a leggyorsabb hajó ebben a parsecben. Szerintem lehagy bárkit. Lehagyunk vele bárkit. Valamint, ha az irányító termet eléggé tönkre tudjuk tenni, meg is tudjuk vakítani őket. Mm -hmm. Jó. Ez, ez, ez, ez, egy... ez, ez működni fog. Okay. Okay. Ez egy gyári hiba az összes birodami hajóban. Oké. Okay. Na. Akkor megvárjátok azt, hogy Vagy... a ládákat elkezdik elmenni? Ja, hát. Addig lesben állunk. Oké, okay. hát akkor a ládát felfeszítik egy ilyen heszítővassal. Megnézni, hogy mi van benne a dolgozók, a munkások. És erre, erre esétáll egy tisztasz látjátok, így az ajtóból leskelődve. Megnézze a vertárgaszedést. De hogy nézegeti, hogy ott a szolgák megtokálják a benne lévő guvákat, nem tudom miket, azt a szemfülesek azt látják, hogy inkább a szodokúval foglalkozik ott a, a apériaiba, rejtett szodokúval van elfoglalva, és akkor valamit int, hogy vigyék el, a szolgák pedig megfogják, és elkezdik így, hát ilyen, úgy, hogy ráhajtják a láda tetejét, vagy visszahajtják, megfogják ketten, és elviszik ki, Elindulnak vele ki, a vissza pedig visszamegy az irányító és valamit, ezt messzéről látjátok, hogy valamit feltárcsáz azon a régi tárcsázon, és a füléhez emeli a régi telefónkészüléket. Csasodok, fülelek. Halljuk? Van valakinek szuper hallása? Az nincs. Nem nagyon. Vagy szájról olvasással, vagy bármit, tudjatok, olyasmi, ami. Uh -huh. Nincs. Hát megpróbálkozhatok vele, de ez egy. Hát innen rejtőzködve, extrém nehéz, ezt kiolvas, vagy. Hát akkor ezt e, nem, nem tudom. Tehát akkor ne egyáltalán változó. nem az történik, amire gondoltam. Jó, jó, nem, jól értem? Hát valószínűleg a protokolt nem szabályszerűen. Hajtják végre, mert azt vártad, hogy itt majd szétfokolja, nem tudom mi lesz, de igen elviszik a ládát. Főnök, de, de az azt nem nem egy... nem... Irányító terem az nem egy külön helyiség. Lényegében lényeg úgy is lehet mondani, hogy egy felmagasított platform ezen a teremben hogy Vagy egy olyan és magasabb szinton rá lehet látni. Aha, és nem oda viszik. Nem oda viszik, hanem elfele viszik. Felég hozzák! Hm? felénk hozzák, vagy egy más, ö, másik terembe? Hát, hogy tud, vagy eléjük tudtok kerülni a... kerülni kerüljük. Kerüljük, kerüljük, megyek én is. Igen, az a, a terv... Én, én szerintem problémát... egy terüli rajtuk ütni, itt inkább az a kérdés, hogy csaptok-e zajt azzal, hogy oda rontotok, és harcba kínáljátok ezeket a szerencsétleneket, egy kitökölve el, nem? Tehát itt inkább szerintem a Hát nem, ja, hát, várjál, nekünk van fegyverünk nekik, meg nincs elég rájuk fognunk. Ezek csak melósok, nem? Az is lehet, persze, tehát bármi Hát mit szeretnétek? Én küldöm őket a picsába. <tos> <tos> hát én azt javasolnám, hogy utonáljunk, mint ahogy tettük már egyszer-kétszer. Ugye, és... de csendesen, diszkréten. Uh -huh. Utána Akkor meg majd el... Noé leütőveti őket hátulról. Hát tudod, hogy eléjük elszpisztozik, és akkor így ők meglepődnek, én meg itt leütöm őket hátulra. Mikor for... oh, okay. Tehát éppen fordulnának be egy folyosóba, akkor így rájuk fordulunk a semmiből körülbelül. Titi! Oké. Okay. Én már rájuk fegyvert talán. Én biztos, hogyha nekem szerintem van valamilyen ilyen shotgun, ilyen, nagyon rajzfilmes, ilyen, nagyon szíles, torkolatú, <laughs> okay. és ilyen mordány. Oké, okay. akkor az árkám, meg a kapitál egy-egy kockával tudja segíteni a, a Noé-t. Uh -huh. Tösszesen Noé ez egy hármas nézés, még ezt nem csinálni. Jó. Én segít, segítem akkor egy kockával. Ez akkor... Ezt a fecsi mondta? Nem. Én, én mondtam, de nekem már nincsen tartalékom. Ja, akkor tenni, tudom. Hú, oh, tényleg kellett volna egy izét egy. Jö, Visszaemlékezést. Lehet kérni bárkor. Emlékezzünk vissza, hogy milyen volt, mikor Előzőleg rajta. Így. Azt mondjuk, az tök jó. Az jó lett. Akkor, akkor, hogy elhamályosodik, ilyen blulululululululul. Heroes 3 sound effect. És hogy? egyre emlékezünk vissza? Az a kérdés. Kétezem, hogy Az egyik azt másik pedig kicsoda. Lentem a legénységtagok. Aha, tehát hárman vannak ott a legénységtagok, ezért pontban van a és valamiféle rajtaütésvel van szó, ugye? Ahol ez már megtörtént, hogy ráfogtatok valakikkel a fegyre? többiek. Aha. Hát, te te. jó, de most te. Ja, ja, mi hár... Akkor visszakodunk az időbe, akkor azt mondom, hogy ez egy olyan jelenet, hogy ti hárman ráfogjátok, hallnak fegyvert, a meg hakolnak ki a zsebeikben a cuccaikból, tehát, hogy ilyen rablás helyzet, jó? És hogy közben mit beszélgettek, miközben rájuk tartjátok a fegyvert, hogy közben mi lehet itt a konfliktus, hogy mi lehet itt a múltban itt, amit meg tudunk világítani ezzel. Ez az utolsó, hogy kélnek a tipjére fogunk hallgatni. Nem fogják őrizni. Nem fogják őrizni. Soha nem őrzik. Ugye? A én már fendő. nagyon éhes vagyok. Kérem, ne. Húzza lisztból, egy következő tészta, amit elveszünk. Hmm. De, de, a... Mosoly még csak halványos -e látszik az arcomon. ó oh, oh. És, hogy... Még egyszer így a semmiből a terven nem módosítunk. Ezt így mondom nektek a visszaemlékezésben. Uh -huh. És hogy... Ki, ki, ki a fő kolompos itt igazából? Hogy... Kinek akarjuk visszatölteni a... Hmm? Hát neked ő viszont... és Izének, Szöcsinek. Aha. Aha, Akkor... Aha. Mi volt, ha és legközelebb, ha lehet, csendbe de közelítsük meg a rajtőt és egy színét. De, de, de, de, de nem tettek róla, hogy ott volt egy gaj, egy ilyen kis, pici gaj, ekkora, mint a kis ujjam főnek ekkora, ilyen, itt a kis ujjam. És látod kis ujj kart... is tudnál lenni! Egy kicsit össze megyek. Nőmök. Jó, Jogi, mert... volt náluk két konzervbab. Jó lesz minden. A... Stop, Így felteszem, hogy hazám. Stiff stop. A babra stiff stop vagy szépen elosztjátok egymás közt. Jó, jó, jó. jó hát, bocs, srácok, és akkor el leütom az egyik csávót a puskatussal. <gül> hát, egy babérben majd megérte. Majdnem megérte. Ó, önök. Koját lopunk végül is <gül> az, az egy. Az egyik a legkeményebb alak, akiket kiraboltak, az így farcára rész, hogy ez most komoly. Elveszitek a kajánkat. Milyen nyomorút, semmire kellők vagytok. Éhes, semmire kellők. Kijavítom. Amikor leütjük őket, én biztos, hogy egy babot a sajátjaim közül visszateszek a, ennek a csávónak a zsebébe, vagy a ruhája Viszont? alá. Oké. Okay, okay. Látod, hogy azok pofátlan zsivány, akiket a sajátjuktól, mondja el, vagy mondja nektek erre, hogy kikérve magának az egész helyzetet, hogy lehet, hogy rabló vagyok, de bizonyos szint felett, nem megyek bizonyos szint alá. Uh, uh. Hát mi most elég mélyebb vagyunk, és ez jobban a szájon velem, utána meg a harcon. <gül> okay. Én csak annyit meglepően bátor egy olyan ember, aki erre éppen fegyvert fognak. És ott fel is húzom a fegyvert. Én te felhúztad, ő pedig hasba, aztán meg orzba, és a csávó, ez a kisdölt. És akkor kátus. Szerintem az a légy, nem. Az mm -hmm. Na és akkor ezzel feltöltődött mindenki, aki részed benne hétre, és akkor ezzel a lendülettel rántjátok elő a fegyvereket, ráfogtak hárman, négy fegyvert ráfogtok ezekre szerenytetlenekről. Ott a folyosó két oldalról kilépve, mm -hmm. ők pedig így Igazából nem szokták meg, hogy ilyen van egy űrvajt, vagy, vagy saját fajolgólyból a királyú fogják, ezért elfelejtik felrakni a kezüket a magasba, csak így szorongatják a szerencsétlen dobozt, és néznek egy másra, hogy mi történjen. Ketten vannak, igaz? Hm. Ja, még nem El... dobtunk, ugye? Most dobunk. Bocsánat, nem dobtunk. Hármas negy. nehézség volt, és ketten segítik a Aha. a a mojét. Ezzel már van Három kockája alapban Noé-nak. Na, Noé, valami halk. <gül> Mielőtt tegyük. Noé leütő őket, én biztosan mondom nekik, hogy tegyék le, vagy instruálom őket, hogy tegyék le szépen a ládát a földre, de egy puskacsővel mutatva. Aha, aha. Oké, okay, profi. És hogy ne, nehogy hangosan összezuhannjanak, Püf, mikor... Le leüti őket. Meg az egyik bab így, így is majdnem kiszakadt. Igen, igen él a, az agyamban a pillanat, amikor <gül> kicsordult a drága baba. a koszos-e Én nagyjából úgy képzelem ezt a izét, hogy ők szépen leteszik így a dobozokat, így szépen mm -hmm. lassan felhúzzák így a kezüket, és én megjelnök mögöttük mint, nem tudom, mint egy szellem, mint valami árnyék, a halál maga, is így és így leütöm őket is, nagyjából ennyi. Tehát, hogy fel se fogják, mi történik. Uh -huh. Oké. Okay. Most akkor elvileg van alapból egy, plusz ugye ketten, tehát akkor van három. Uh -huh. Így van? Igen, és hálmos a megénység, hogy csendben maradjatok. Uh -huh. Tehát akkor talán a veremhalcossal nekem a legjellemzőbb most. Kérdezem, hogy az, oké, okay. rendben, csak hogy nem igazán harcos szalik hanem csak van. De azért gondoltam, hogy gyors és kemény. Tehát, hogy nagyjából... Gyors és kemény. Gyors és kemény. Most vére beszélünk? Nem, tényleg azért, hogy a ugye harcoltam elég, sokat pontosan tudom, hogy hova kell ütni ahhoz, hogy főleg ilyen körülmények között, hogy együtésről nagyjából kiüsem őket, szóval nagyjából ezért... Gondolom, hogy igen. a hatos a hatos tapasztalataim. Jó. 6 kockádok. 6 kocka. Három. És akkor 3-nak há kell meglennie. Plusz akkor öö, felhasználok kettőt Úgyis van még 7. Szóval akkor nem tudok számolni. Akkor van 8, így van? Miért van 8? Mert kettőt t felhasználok pluszba. Oké, okay. igen, akkor jó. jó. Akkor roll 10D-mat. 1-2-5 siker. Hát szerintem ahogy így verakják a, a boss és óvatosan a fegyverek srövekre, mert ebben felemelik a karljukat, te megfogsz kétfejt és így összekatszáltad, és összerolj meg ott a ronybabát. Na, nagyon helyes. De miért írtam egyébként tizet? Mikor csak nyolc volt. Nem, hát, mert volt hát akkor azok elforogtak, mert sikerrel jártál. I -i -i. I -i. Jogos. Jó, akkor mennyit használtam fel pluszba? Négyet? Nem kettőt, hanem négyet, jó. Majd visszatállod. Így sikerült. Na, Neked hát is lesz majd ez ez egy ilyen rajtaütéses babrablásos. Igen. Az <laughs> ez, ez a babrablás amúgy? Bocsánat. Ez volt az első, hogyha jól sejtem, amikor az ismeretlen Noé valami mi tett, amiről elárult valamit magáról, kérdezem a őt legjobban utálókért, hogy mi, tehát mi a reakció de erre, hogy a fegyvert pont abban az irányba, és látod, hogy egyszer csak odalép, mint egy árnyék, és egyszer csak a két fejet, mint a díjnyéknak. Abszolút pozitív pozitív az élmény, és egy hangyányi tiszteletet vált ki belőlem. Aztán lerázom magamról, mert még mindig, még mindig nem szimpatikus. De, de, de ezt megegyeztem, hogy azért mégis még képes valamire. Szép munka. A cuccata vagy a... Önnek a cuccamek megval, Kicsináltok ezzel a nagy ez Ezzel a két elájút emberrel itt a folyosó? Behúzzuk a rakdával. Én azt mondom neki, én ráfordulok az önőre, szedje ki, ami kell. Hát, ezt kire mondod? mondod? Nőre? Nő, ja. Azt mondja, hogy hát az út még hetekig tart, tehát te te természetesen minden ruhána szükségem van. Hmm. És Noi érzi, hogy egy izére van hogy ideges legyen. Ez onnan is látszik, hogy az egyik ugye a hajcsat miatt, amit kibontott, az egyik hajtincse, elszabadult, és így az arcától lóg. Ö, a... hát, írod egyedül, Noi? Majd felhúzzuk. De hát valószínűleg Ebrom, hát, hát ők is egy, egyedül bírták el, szóval majd visszavisszük a hajóra. Ezt mondom Jé -jé. is egyébként, hogy ö, ne, ne szedjen ki belőle semmit, majd visszavisszük a hajóra. Jó. Lehet, a hisztit. Két is viszed? Ja, hát már mire két doboza a úrnője, igaz? Aha. És akkor már megyünk fel egyből a hajóra? Nem még a irányító. Ah Két dobozt mondtam, hogy kettőt képzeltetek el, jó, akkor két dobozom, egymásra rakom azt. Te úgy tudod elcipelni, hogy azt mondtad, hogy nem vagy annyira különösen nagy, de elég, és is vagy. Hogyha az alsót megfogod és valaki felrakja rá neked a másodikat, akkor tudod így magadhoz magad az álladás, vagy tudsz velemenni, tehát elbírod. Csak mm -hmm. hát így korlátozott a mozgásod, mert arra kell figyelned, hogy ezt elcipeld. Hát most azon gondolkozok egyébként, hogy addig ezt itt lehetne hagyni, amíg teljesen tiszta nem... Ez a terv. Igen, tehát... tehát vagyis, ha, hogy itt így... hagyom addig, amíg tiszta nem lesz a terep, és a hajóval kb. két más perc elhúzunk Ez az olyan nagy távolságra. Addig, addig berakjuk ide valami okay. sarokat, csak hogy ne legyen útba. Ja. Meg a ja, két ebbeneket éve. is tehát, rosszul. Rosszul. Okay. Megnézem a Tosornaé, és anélkül, hogy parancsolna, de ismered ezt a nézéset, azt mondja, hogy hozd. Micsoda? A hozd nézést, azt már ismerjük. Viszem. Hozd. Hozd nézéssel néz Hogy hozod. Visszem, hát megfogom, is, akkor viszem. Amíg ők emberkednek, én átúrom az emberek a melósodnak a zsebét, meg összekötözöm a kezüket az övükkel meg a lábukat is, okay. mint egy okay. ez, ilyen, nem is tudom, és honkát. Oké, okay. és honkát gyártasz belőlük, itt a szerviz alagodba őket. Uh -huh. és... Hát egy valami ízében elrejtem őket, valami íz, szellőzőbe vagy akárhova, meg beletem az okniukat a szájukba. Okay. Ahogy, ahogy, ahogy, ahogy szoktuk csinálni. <laughs> ahogy csináltuk már, igen. De, hát, tudom, a... ha, ha gonosz vagy, akkor a saját szoknidot rakod a szájunkba. Honnan vesztek, hogy van szokni? honnan vesztek, hogy van cipőm. Én van itt Bék a lábad van. Lábad? Van. Hát, van lábam is, gombám is, meg körböm is. <gül> És ezeknek kombináció is. Kapitány, kapitány, Sietünk kell, ne mert a, az, őrök, az őrök, akiket leütöttünk a, a, a, a, a fogdánál, azok... Lassan csak én azért fel fognak már ébredni, úgy érzem. Siessünk az irányítóteremhez. Ha elrejtettük a dolgokat. Mm. Mi a tervet? Kapitán egyszer csak rátartak az irányítóterem, vagy mi? A irányítóterem, gondolom az én? zárt. Mm -hmm. Előtte mm. van egy ajtó. Igen, előtte van egy őr. Előtte van egy őr, az ajtó előtt. Mm -hmm. Mi van az őrnél? Két őr van. A, a, a falnak dőlve unatkoznak. A bocsi, ezt nem nagyon értettem. Bocsánat. Tehát a falnak dőlve, a papu vagy a bejárat vele, két ör, a falnak dőlve unatkozva kőpapírról óvózik éppen látjátok, hogy nagyon bele vannak merülve. Ha kezdjük a ezeiken, tele vannak az izgatottságukkal, meg az izgatságukkal, ahogy papír, aztán szerintem ez a terv eddig is működött, most is működni fog. A elétermünk a meglepetés erejével is fegyvert fogunk rájuk. Uh -huh. Náluk van fegyver? Van, hát az oldal fegyver. Ilyen hajóbiztonság, technikailag nem lő fegyver, hiszen miért kéne egy égi hajókásra Szerintem, de szerintem valamiféle ilyen ütleg, vagy valami sokkal rosszabb? Szerint uh -huh. Akkor szerintem, amikor mondják a akkor így odálunk is egy puska. <síns> <síns> <síns> <síns> és őket kihasználva bejutunk a terembe. Uh -huh. Hogy is aki. És okay. vagyunk már a irányítóterembe, szintén lefegyverzünk ott bent mindenkit. Mkig őket nyaralni, és tönkre tesszük a az irányítótermet. Aztán megyünk a hajóhoz. Rájuk zárjuk, rájuk törjük az ajtót, majd kielebbe segít, és már úgy értem ezt a rájuk törjük az ajtót, hogy ne tudjanak onnan, aztán kijönni, tehát bent mindent. Hát nem is az, hogy szébaszunk, de, de el lehetetlenjük, hogy tudjanak Például a vezetéket lerágatjuk a telefonról, ha van bent, a gépet tönkre tesszük, a embereket meg meg rájuk zárjuk az irányítótermet. Jó jó, akkor ezt kezdjük azzal, hogy sikerül e úgy lefegyerezni az öröket, meg a bentartózkodó hiszteket így egy, tehát egy hullámban, vagy egy nekiputásban, hogy nem kapcsol be senki adót, nem dörre lövés, vagy, tehát semmi olyasmi nincs, ami zajt jó? jó. kerül e nice sense módon ezt megoldani. Az én hangom mélyebb, úgyhogy én fogok majd beszélni. Kapitány <gül> lesz a fődobó akkor, és a Igen. többiek őt asszisztálják. Azt mondom, hogy azért egyetértetek velem, hogy azért ezt elég néz megoldani, de nem lehetetlen. Mm -hmm. mm -hmm. Én emlékeztetem az agyafurcságom okán a kapitányt, hogy amikor ezt, ezt már csináltuk, az hogyan csináltuk jól, és hogy mi volt az, amit amikor rosszul csináltuk, rosszul csináltunk. Jó. Összességében azt mondom, hogy ember próbálom mert egy ajtó hagyja el a két felek egymástól, de még négy sikerrel meg tudja csinálni ezt a kapitány, és segítik sokan, hogyha jól értem. Így van. Jó. Van a kapitánynak egy kockája. Ki segít neki? Én -e? a... Én biztos, hogy segítek neki, fegyverrel is, meg szóban is Oké, okay. akkor a kél segít neki szóban és fegyverrel. Ah, nem, a nél, nél, goblin. ja, bocsánat, a hangokat keverem, tehát a szöcsisegít, oké, okay. az meg két kocka. Ö, pontosan el tudnátok mondani, mi a terv? Rátok, rájuk fogjátok a fegyvereket, és magaadják magukat ezzel. És, és ö, mi, milyen jaj, távol vannak meg, meg, meg, tehát hogy, ezt, hogy képzeljem el a szitút? Hát a két örhöz oda kell. Útni, vagy hogy mondjam, tehát ők a... Meglepni a, őket. A, igen, őket meg kell lepni, ők a nehezebb se, de ők ketten vannak, és nem rátok figyelnek. Ha felnyílik az ajtó, és ott hirtelen mindenkire fegyvert fogtok, az már egy fokkal egyszerűbb a meglepetés. De most a két hullámat... A, a két katonát úgymond körülbelül hosticsként akarom majd kezelni, amikor bejutunk. Aha, oké, okay, jó, jó. jó. Az a... Tehát, hogy rajtuk keresztül jutunk be. Uh -huh. Rendben. De, De majd semmiképp és... nem kéne csapnunk mert mondjuk, hogyha ők most De... felriadnak, mármint akkor valószínűleg csak az egyik megye bármit csinál, a másik meg riadóztad. Ezekkel mindkettőt ah. elkaptunk. Ricsit, te oda tudsz lopakodni valahogy? Igen, igen, ezt, ezt akarom megkérdezni, hogy mennyire tudok közel jutni hozzájuk? Vagy melyik az a legközelebbi távolság, amit arra tudok jutni? Hát. két lehetőséged van, két stratégia, egy, hogy megpróbálsz a lopakot és szemétlenül kiasználja ha hogy talán nem törik fel nekik, annyira bele vannak merülve a harcukba, uh -huh. vagy rájuk a tehát elrohanodunk, az is működik. Mm. Uh -huh. Én szerintem a diszkrétebb megoldás választjuk. Lopakodás, jó, legyen. Közelebb lopakodunk mindnyáján, és a okay. semmi. Vasármiből... Azodalopokodik. Oké. Okay. Ez már tüdő. Négy kocka. Ja, most engem számolunk? Vagy most... Így Igen. van. Így van. Most jösszet. Tehát, te. tehát én egyrészt az egy ex-imperial soldier fogom kihasználni. Hogy van? Ö öt kocka. És a... ez taktikus, erősen. Kell parancsokat is osztogatnom. Oké. Okay. És hát a katonák az is értek, hogy hogy működnek. Engem. Ezek csak ki vannak fizetve. Uh -huh. Úgyhogy azt is felhasználom. Hát ez így már négy. Így van, ez összesen már nyolc jártsz. parancsnoklás az ráfogható, mint hogy tekintély alapú dolog? Mondjam, simály. Titeket is parancsolgatlak, hogy uh -huh. mit csináltok közben. Engem jobban érdekel az, hogy mit parancsolsz, a... ha Ah, de tiszteknek, amikor is beléptek Tehát mi a parancs? A, a tiszteknek bent? Aha, Brezileg. Ez egy jó kérdés, és az lesz rá a válaszom, hogy... hogy kell egy pillanat. nem azt fogom rájuk parancsolni, hogy... fegyvereket le! Ez. Ez egy. Ez egy zendülés. Robás, zendülés. Robás, ez egy zendülés! Robás, zendülés. <gül> nem? Ez nem az aminek <gül> látszik. Hanem. <gül> ah, nem. Öltem már birodalmist, kevesebbért is, úgyhogy fegyvereket le. <gül> A hajómat ellopja! Oké. Nem van. Akkor ez parancsol. És akkor ez így összesen eddig nyolc. Akkor hazadhatod, még a sártalálékodat, hogy a négy sikert kell elérnem. Négy sikert kell elérnem? Hát azért kettő csak felhasználók, szóval egy tízes. Na most egy. végre valaki normálisan tud tizet rólni, nem úgy, mint én az előbb. kettőt rányomtam. Hmm. értél. Akkor mindenki vonja le azokat a tartalékokat, amiket segítésre, vagy a métézteket, amit felhasznál, és akkor az van, hogy ugye óvatosan megközelítitek ezt a két ört, főleg a noé, Annyira vele vannak merülve a harcukba, hogy a három-négy méterre meg tudjuk közelíteni a noé a fal mellett, és csak az utolsó pillanatban kell odaugranotok. Szóval szóval előugrotok, 3-4 négyen fegyverekkel, hogy állj, meg Na, néhány ütéssel odaítéli őket. Ő, is... ja, azt tervezem, hogy legalább egy ö, szabad túsz maradjon aki ki éllandjából, szóval odamegyek hátam, meg is befogom a száját, és akkor mit tudom, én leszalítom. Rendben, az egyiket leütöd, a másikat meg túszként magatok előtt tartítok, és ahogy felnyílik az ajtó, majd beugratok, és hogy elkiáltja magát a lens, hogy mi az, hogy kevés, kevesebb vér is voltam már, mint hogy állok a halom. Szóval, Ezeket, egyvereket le, egy valami uh -huh. Olyan rédegem szóval, azt meg annyira ismered ezt a irodalmi, hát odaúgató stílust, <há> hogy igazából, valaki fel se néz, nem csak végrehajtja, hogy tudod, hogy így földre. a köldre, helyzetre áll a, a műszerpótra, hogy ez tisztán látható legyen, nem nyúl semmihez, és csak így mások másodperc után egy-két arcot látjátok, hogy mi rablás, hogy mi, mi, és hogy mi van itt, és ott álltok a kapitány szájával, mi az a szivar, a két pisztolyt rájuk fogja, és az őrök. Az őrök azok, uh, mi az egedelmeskednek, a két tiszt az, aki egymásra néz idegesen, hogy ebből mi lesz. Az egyikük pedig idegesen nézeget a szemes ezt is látja, ki a legjobb szemük. Talán a Kél. Mondjuk, aha. Csak tippeltem, hogy szemes néz le a hangár fele egy, egy, egy a pillanat, aztán vissza. Vissza a, fegyverekre, a fegyvercsövekre. És lent mit látok? Hát, hogyha oda lép a azt látom, hogy éppen húkódik uh, be a hangárnak a főbejáratlan, és néhány őr kutyákkal szagló, kutyákkal jöttek be átkutatni a hajótokat. Mm -hmm. Figyelni kellett volna még egy kicsit? Kapitány, ez nem volt benne a tervben. Kutyák. a tiszt, ki a, a rangidős tisztnek szóló. Oda, még mm. hozzá közel. Elé, Elé. fog. Egy ilyen anyajegy van a szem alatt, és igazi ilyen Birokrata, szürke kis izének tűnik. Közelem megyek, de a fegyvert ugyanúgy tartom rá. Uh -huh. mondom, hogy... Hát most már bungee a szemeivel, hogy... <gül> Igen. A... Hív vissza a kutyákat. <gül> Gondolom tud szólni az embereknek, hogy ha? tartsanak egy kis szünetet. Szerintem mindenki megérdemel egy húsz perc szünetet okay. ott lent. Hogy akarjátok... Rendben, ez jó ötlet. Hogy akarjátok ezt elérni, hogyha felnéznek rátok az irányi akkor ne lássák, hogy ott van benne alak, akinek nem kéne lenni az üveg keresztül, vagy nem tudom. Hogy mennyire üveg hogy Olyan Szegyszömből... üveg. tehát lent néznek fel. Így, így van, így van. De hát akkor nem állunk az ablak elég körülbelül. Oké, okay. rendben van. Rendben van. Rendben van. Akkor a felveszi ügyeletes tiszta a kis Füléhez, vagy mi az a... Füléhez az egyike, a másikat meg a szájára én ezt az állat Rá, És nézem, a... hogy ismerem a trükköket. Igen. Ismerem a trükköket. Valamilyen kódnév, vagy bármi olyan, hogy itt elfoglalás van. Elismered az összes ilyet, hiszen heverészedtél, tehát felismered azonnal. Tárcsá az egyet. Mm. A Jó, jók a számok? Jók Ingen. a számok? Jók a számok. Gyizatják csak jelenik meg a homlokán, ahogy nézi a szemes arkával a pisztolyt, amit ráfogtál, újra tárcsáz, harmadszor is tárcsáz, közben néhány ember. Tehát a... a dolgozók egy része nem csinál semmit, sőt, a többség nem csinál semmit, csak néz a földre. A másik tészt az közben hát idegesen képlódik egy helyen. Én felhúzom a ravaszt a serétes pústuskámon és a Csávónak az szeg szegezem, és csak itt megcsóvalom a fejlőt, én nem tenném haver. Ezért a pultról az ágyikára helyi, helyez, mintha bármit is védene a sorét. De refekszerem darakja, és ebben a pillanatban, ebbe a némacsendbe, kint halljátok, hogy a hangárba megcsörren a fali azért Valaki mm -hmm. odalép, felveszi, és a fickó csak annyit mond bele, hogy mm -hmm. e mégsem kellenek most a kutyák, tartsanak egy kis pihenőt. Mondom, parancs pihenőt! És a... lehent, hogyha valamit tök hikandik el, azt látjam, hogy egy ő, vagy egy egyszerű ember oda az éppen fel, hajótokra felmenő kutyás tisztekhez, valamit vagy kileskelődik ki az ablakon, hogy lát vagyok olyan az üvegem, Szerintem én kérdés kérdéskörődik. Kérdéskörődik, hogy az őrök néznek fel az irányitók fut felé, hogy mi a fa? Tudod, hogy mi faik Ez elég fura parancs. És most éppen ott haboznak egy kicsit. Intek a tisztnek, hogy jöjjön közelebb, és mutogasson nekik, hogy minden oké. Aha. Jó. Hát a tiszt az oda megy az ablakhoz, vagy ez a az, amit ki lehet látni, és így int nekik kicsi mereben, hogy uh -huh. és aztán mutat egy ilyen felfele heavyweight próbál mosolyogni. Ja, ja, Pontosan. -e, van ott a pisztolcső. <gül> Erre ötötött mosoly. A... Mosajog is integet? Csak mosajog is integet. <gül> Oké. Okay. Erre az őrök meg.. Majd... Hát... Vagy mert erre dobjunk, erre? Vagy mert fogjátok elterelni, vagy csak? Tehát mi a célotok az, hogy... Igazából én a hangárból mindenkit ki akarok küldetni. Mindenkit ki akarok küldetni? Hát, a én van, mindenki kifelé. Aha. Van. Oké, akkor ezt is hát... nem mondott, hogy éve. van? Én ránézek a kapitányra, és hogy főnök, mit, hogyha valami az egyik hajóból, ami a kicsit mérgező lenne. Nem? Nem úgy tűnik. Hm. Ez egy kiváló ötlet. Mond meg nekik, hogy a hajó az úgy fest mérgező. Aha. Hát akkor belemondja a... ismét csörög a telefon lent. Hogy nem, a, nem, a, nem, a, nem a ti paygrade uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oké. Okay. Ismét telefonál, csörög, csörög, csörög, és bemondja, hogy a hajóból mérgező gázok szivárognak. Mindenki hagyja el a csarnokot. Most, és akkor erre mindenki kivonul, először a kutyás örök, aztán a sima örök, majd még a dolgozók. De hogy mennek ki, látjátok, hogy a kutyás örök a fejüket, hogy ez így nincs rendben, De mindenki elhagyattak, és te is a mangárt. Kiváló. Na akkor most kell sietni. Én mond most mondom, kell, tedd a dolgod. Jó, akkor oda megyek az irányító púlthoz, így uh -huh. végig nézek rajta szépen így komolytosan jobbra az egészen. Mondom, ez egy ilyen nagyobb, nagyobb irányító uh -huh. gombokkal, meg minden. Megnézem, hogy így mi mit csinál, aztán ö, nem is tudom, vannak közel, van valami a kézügyünkben, valami, nem is tudom, egy kalapács, vagy egy Jé. ilyen fogó, vagy bármi, ami amivel így lehet ütni. Figyelj, én azt látom, hogy tölt keresgélsz, orra megyek, és nagyjából négy ütésből ripityára töröm az egészet. Tehát így konkrétan <gül> okay. szétszúzom az egészet a picsába négy ütésből. Ekközött nézelő. Meg nézek. hogy vagy két kézzel egy a le rácsap az irányító, utána eszakad a ilyen műfa, az burkolat majd még két csapás összeviszállnak ki rugók, meg kávelek, meg csövek az egész, akkor egy csapással felbontottam, most pedig elkezd is széttépni, hogy el tud már nyúlni Dué, megfogod a széleit ennek a mi az, uh, borításnak, és elkezdett szétfeszíteni az egészet. A kész kezéből kiesik a, a hallgató része, annyira meglepődik a Telefonnak, hogy egyszer csak így szétzúzod. Hát igen, ezt így nem fogják tudni visszakapcsolni vagy hogyha ezt így folytatod még pár percen át. Hát jó, a fejemet, hogy barbárok. <gül> a megfelelő kábeleket itt kiszakítom közben. Így, igen. így, hogy így feltárulnak Én. ilyen, mindenféle visszatérkék. Hát, kell, segítek körömmel, foggal. Róval. Ezeközben, amit tudsz, azt elmetszel, csak közben fogod a fejed, hogy most mechanikusan kell majd kinyitni, a igen, <laughs> igen. Először Nagy szemekkel nézek rá, hogy így ne, ne, ne, nem ez volt a tervem. Aztán akkor módosítok a, az eljáráson, és akkor jó, akkor második kell az egész ezek a mocskos birodalmiak egyébként még ezt is gátolják, hogy elmeneküljünk. Most már ide lenne menni. Aha. E Ebben a pillanatban az egyik tiszt, aki ugye eddig a shotgun volt de most nem. Er meg a pöltök, odaugrik egy valamihez a falon, és bekapcsol egy ilyen magnetofont, és belőbb volt, hogy, hogy, hogy vigyázzat, ízék, éritők, de ez a hang, az csak visszhangott fel a hüres hangára, és nem történik tenni mire a másik tiszt, így a fejé ezt a fél, hogy úristen, ennyire ostobál. <gül> azt, azt a tisztet, azt mm -hmm. szépen magamhoz rántom, és mm -hmm. egy óvatos Pisztoly ütéssel, hát haláltékon verem. Megtanultam, hogy ez volt a up ezt mondta nekem valaki. Szóval Na, azért a Markolatta, ugye? Vagy valami ilyesmi, Az a fejbe vágod, homlokon vágod és elterül. Igen. Van még kedve valakinek esetleg bármi magánakcióra? Körbenézek az embereket. Odasírtek hozzá, kapitány a hangárájtad. Majd mechanikusan kell kinyitni nyitni ott. Mm. A főtiszt, a főtiszt, akit ugye nem csoptatok rá, ameddig vérejtett a falat. látja, azt mm, vesz, észreveszed, hogy nagyon néz téged a szemével. Tehát most már tovább is végrehajtja valami, de mintha valami eszébe jutott volna rólad. Igen? Okay. Nem. Akkor ezért belemászok az arcába. Igen? Úgy. Mit látsz? Eléggé a... undorító mosolya. <gül> ne És szemlesütni. Tehát szemlesüti magát, és az anyja, elnézést. Azért. És úgy De esetek esetek, valamit már akarsz osztani a többiekkel? Uh, nyugodtan, uh, nyugodtan barátok vagyunk itt, hiszen már segítettél nekünk. No, gondolj bele, hogy... Kapitány, gondolj... menjünk, én Hidel, ő már az, ők már az endülés részei. hiszen. Nekünk segítettek. Sok veszély nincsen. Bólogatott, mikor azt már megszólalni, menünk kéne. Jó, hallgatok rátuk, de. Akkor haladjunk. Verjük szét a gépet. Bele akartam menni, itt van a de hogyha mindenki menni akar, Szét lett verve, teljesen a széle. Végre azt, megbilintsenek, viszont van szabad emberünk. Akik ajtózátó az az és nem Figyelj, őr, a telefon, A telefont azt már kitéptük, úgyhogy rájuk zárjuk az ajtót. Ja, csak azt gondoltam, hogy mondjuk két melóst, vagy akárkit innen, Aha. aki nem Igen. úgymond veszélyes, azt rávehetünk arra, hogy nyissa ki nekünk a hangár mert hogy ilyen manual labor. Aha, az, az lehet. Mi nem egyikünknek kell, vagy nem nekünk Aha. kell az abba Jó akkor magatoktól visz, magatokkal akartok én két melost, hogy kinyissam -e, mechanikusan -e, a jutott. A két hm. legnagyobbat. Aha, és ezen felül még a telvet leszaladtuk oda, vagy. Hát, a... bezárjuk ezt az ezt a fenti irányító részt. van. az van, hogy vagy innen, hm, vagy betörik az, az ablakot, és itt leereszkedtek. Aha. Hm, vagy pedig. Vagy, Biztos kell legyen, és van lejáratlan. nem? Hát az az, az út, kéne, vagy az, az nem járható, amin bejöttünk? Igen, csak akkor visszakem a főbejárathoz. Oké, okay, ja. két lehetőségetek van, vagy három lehetőségetek van. Vagy közvetlenül másztok be a hangárba, vagy visszamentek azokhoz a szervizalagutakhoz, amivel lehetitek ezt a helyet, de az nem biztos, hogy döveze vagy lehet, hogy nagyon hosszú idő, mire be tudtok kerülni a hangárba. A harmadik a főbejáraton próbáltuk meg. Tehát, hogy kimentek itt, és a főbejáraton bemenni a hangárba, de lehet, hogy ott állnak innen az emberek, akik várnak arra, hogy visszamássanak. Az számomra elég biztos. Én le tudok innen siklani. Én <gül> <gül> meg oldjátok meg. Viszem egy köteret, aztán kifeszített. Mm. Nem is több kötelet, az. Van egy siklani. elég erős. Kötő, egy. Ja, egy bármá. ilyen rottköté gyakorlatilag. Az elrejtés titkát fel álom, egy, ilyen, egy ilyen. hát nem tudom, egy tíz, tíz méteres. tényleg. A jó Jó. Aha, igen. Hogy ami nekem nagyon epikus is eszembe jutott, hogy te le tudod siklani és a Aha. hajót is be tudod indítani. Ja és repüljön. És innen... fel tudsz jönni értünk. Hú. Éh, és én úgy tudom, hogy ki is, lő, ki is tudnánk lőni ezt az ajtót Ez Igen. Hát... nem tudom. Hát mi e e mondjátok, én ne hiszem. Nekem jól hangzik. Jó pilóta okay. vagy? A legjobb. -é -sér nagyon e sértettel rád nézek, Noé. A legjobbakat ismerek, de nem sokat ismerek. Okay, Lehet, hogy ilyen. csúnyán, nagyon csúnyán nézik rá, és így a, a körben befelé bökök. Erre még visszatérünk. Csinál, fia! De le lenyőgözött a kapitány ötleten. Akkor Ingen, mit kívánok. történik? Akkor az van, hogy azt már. Hető, az ablakot, és aztán de szánkázik. A hajót aztán felhozza ide hozzánk, úgymond. Tehát ide a magaslatra, nem tudom, lesz te Ott ráugrunk. Mondjuk a, a birodalmistáknak mondjuk, hogy majd kapaszkodjatok. És kirobbantjuk a hangárajtót, és elszállunk. Király. Uh -huh. Oké. Okay. Akkor, akkor nézzük meg, szerintem a hüvegbetörés, meg a tesiklás az nem nagy kunszt, ugye? Uh -huh. Most nem. amit nem Oké, okay. akkor felrohatsz a hajóra, ugye? Aha. Azt látod, hogy minden fel van forgatva, amit csak tudtak, de hát azért úgy kb. egybe van. Ó, jó. Jó, már, a pilóta a főkébe, behuppansz a székedbe. Nyilván a székedet is elállították, nem tudod, hogy miért. Ah, megint szépen. elkattad az agyam. Nem repül a géppel, de már is eltállítja az ülést. <gül> Nagyon meg a visszapillantó és, és látod, hogy az üzemanyagotok, hát az nem álljon ugye már sok ideje repültök, de most mm -hmm. valószínűleg elkezdték megcsapolni, vagy meg valami ilyesmi, szóval nagyon kevés üzemanyag van benne. Ami azt jelenti, hogy pár napig még tudtok repülni, de ha nem találtok valahol egy mm -hmm. kicsi Komoly gondba kerültek, ezt látod, hogy ez egy komoly probléma. És a környéken tudom, hogy valahol meg tudunk tankolni, valószínűleg járatos Igen. pilóta vagyok, meg navigátor. Ismertek Ilyen, kockázatos, de lehetséges töltváromás. Aha. Fölkapcsolva az vagy indi... tehát ugye nincs meg a kulcsotok, de te tudod, hogy kell beindítani indítok és te betölt színt az a saját magadát. Me meg, Megcírógatom a műszerfalat, és beindul. Így van, beindul, és... Ah, követ... már kicsim, és így megpaskolom. <gül> a probléma az, hogy abban a pillanatban, hogy emeled a földtől a hajót, Aha. mindenhol itt a törszobán is vagytok, hogy íranyító póltól, meg lenni is ilyen vörös lámpák. Ajjaj. Semmi baj, semmi baj, minden terv szerint és igyek ezek hátrálni az irányítópult felé. Oké. Okay. <gül> igen, én így, akkor a Snár szerintem oda navigált, teket itt inkább az a, tehát itt most a sorrendben az idő nagyon számít most már. Uh -huh. Tehát ez a feszültség, hogy ki az első, aki bepattan, úgymond a, a hajóba, és mit csinál. Természetesen az úrnőt teszem első. Igen, ezt akartam mondani, hogy a hol úrnőt okay. felsegítjük, és okay. hogy Natasát okay. felsegítjük. Oké, okay, hmm. akkor az első az, hogy felsegítitek az úrnőt, jó? Hmm. Ki a második, aki húppan? Kél. Ester. Kél? Hm. Akkor én. Kél, felpattasz, és mit csinálsz? Még egyszer? Felpattasz, yeah. és mit csinálsz? Ö, felpattanok, és utána visszafelé, visszafordulok, és várom, hogyha valaki ugrik, akkor segítsek neki. Oké. Okay. Elkapjam a kezét. De ez az a pont, ahol felnyílik a hangerajtó, amit ugye nem zártatok be, vagy nem zártatok be, mm -hmm. és be hát henéznek egyenlőre, csak a kutyás őrök az ajtóból, hogy mi folyik itt. És látják, hogy ott van egy repülő, a hajó, csak oda passzíra, hogy így egyensúlyozik, megolvasztva a hangárfalát. Oh. A... Van valami fedélzeti fegyver, amit rájuk tudok fogni? Nem akarom lelőni őket konkrétan, csak nem akarom őket ijeszteni azzal, hogy egy baszat nagy ágyú rájuk beszélgeződik ez az, hogy pilóta vagy, nem tud irányítani, mert itt van a torony, tehát az kell egy műsorítani. Azt én, ja, akkor hátra azt én is látom, akkor ordítok ki ennek, hogy a fegyverek! Bápattanok, megfordulok, szaladok a fegyverek felé. Akkor te rohansz fel a fegyvertoronyba, vagy erre a lőtoronyba, oké? Okay? Igen. Lővegtorony, Oké, okay, tehát akkor De... te oda mászol fel. Ez ki, helyetkező, aki megáll. Már csak kapitány van. A Noé a két nagy ládával, és a. Azok a ládákat dobáljátok be. Jaj, jaj, azt átdobálom egyébként. Akkor elkezdi a Noé-t <gül> a ládákat, amiből a prohadalapok is szerteszét. E, azt utólag okay. majd összeszedjük. És szerintem a akkor... kibásolat. Én szállok fel utoljára, az biztos. Jó, akkor, akkor gyakorlatilag én vagyok már ö, a kapitányon kívül, szóval én is átugrok. Uh -huh. ö, egy pillanat. Akkor, akkor eljutottunk addig, hogy te elkezded felhajgálni a dolgokat, és mászik fel a kéletoronyba. a Ebben a pillanatban rohannak be az őrök, a kutyákkal. Megnézve, hogy mi van. Az egyikük rohan a tárcsázós telefonhoz a falon, a bejárott meg hogy értesítse a hajózba valószínűleg, hogy mi történik protokoll szerint, és akkor ez az a pillanat, hogy felér a Arkham, ő mit csinál? Van rám út, hogy a lövegekkel a telefon felé küldjek egyet? Van lehetőséget hogy megforozod, itt nem is, az a, nem is az a tét, hogy vajon sikerül le, hanem az, hogy tét, tehát, hogy mi az... Áldozatokkal jára -e, vagy sem, vagy csak szétlopad a, -e. jó? Az a kérdés, hogy áldozatokkal járra -e, vagy nem? Szerintem, uh -huh. ha már elsütöd a fegyvert, mindenki fogja tudni a hajón, hogy itt valami baj van. Ját, igen, de... de... Hát az igaz. Azt így az Kettes nehézség, gyorsabban lőni, mint ahogy ők odaugranak. Uh -huh. Van, ahogy... E -hát, van alapvetően egy kockád, igen. Igen. Azon kívül... Hát, egy pillanat, megnézem. Mik vannak ami segíthet. Ö... Most a kis... Hát gyakorlatilag itt, ö, itt, itt trükkös leszek. Uh -huh és a, a menekülés, uh, me, hát menekülni szeretnénk, szóval ezért völdözök. Uh, igazából nem is ez a cél, hogy itt most tényleg nagyon valaki valakit, vagy megöljek valamit, csak így uh, felfordás kell, meg elmenjenek onnan, ne, ne azzal foglalkozzanak, hogy éppen megyünk, hanem azzal, hogy az életüket mentsék. Szerintem, hogy a fajtót is szétlődni. De mondjuk, a gyors működik, mert hiszen gyorsnak kellene. Gyors, igen. Is, nem, okszor, ez, Akkor, ez, aha. Hat, vagy, nem? Tehát ilyen, jó, ja, jogos, igen. Őket hátra álltadva. De akkor, akkor ugyanúgy három kockád van már. trükkös és gyors. Aha. Meg még két kocka tartalékot erre, hogyha Nézszük. Úgy van. Akkor az öt. Ha jól számolom. Szóval szerintem ebben segíteni nem tud senki. kettő-három no. siker, három akkor oda lősz egy gyors sorozatot, ettől ők, tehát ugranak, meg a kutyák is meg és közben szétlődötted a készüléket is, majd pedig gondolom átirányítod a, a, a, a hangárajtóra. Így, a, a, így van, így van. Tornyot. Na ez az a pont, amikor átugrik a Noé is, és szerintem ez az a pont, amikor a kapitány látja, hogy a tiszt, a fő tiszt hogy itt a lehetőség, hogy hegyedő maradt, és bár nincs sok esélye, de megpróbálja rávetni magátok kapitányra, félre a, a fegyvereit. Ugrik feléd. Tiszt. Ugrik feléd? Azzal rendülettel én előveszem minden kézügyességemet és tudásomat, hogy visszadobjam, hogy visszadobjam, ami... Miért nem lököd le? Miért nem lépz fél azokba, és lököd le? Hát végül is az. Tehát, hogy lelököbb magamról. Aha. Oké. Okay. Mi a Egy cél? Abban? Várja. Én ebből érzékenek valamit amúgy. Elővek be, föl, vagy nem? Nem, nem, ő a én van a... a Pont pon most ugrottam át a, a hajóra. Ja. Hát szerintem, hogy visszafordul. Láthatod a konfliktus, de nem hiszem, tehát, hogy a visszaugrás az időbe kerül, mert... Uh -huh. no, akkor tudsz hogy hogyha ők... Ha elrontja a vász, és a földre vitte mondjuk a, a tiszt, akkor Mária, inkább egy kicsit. Igen? Tehát, hogy látom, hogy fe, jön felém körülbelül. Kérdek egy verekre. Okay, Használ. Itt a... akárból ezt elviselem, túlélni akarom, úgymond. Aha. És a... A lehető legdurvább kurvanyád nézéssel e, tántorítani a tervétől. Aha, tehát ezzel, a, a tekinteteddel állítod meg. Wow, ez nagyon meg. Körülbelül. Okay. A... Szerintem elég hármas nehézség, csak megfelelni. Hár, hármas nehézség megfelelni tehet. Van alapvetően egy kockád, azt mondhatod, hogy túlélő vagy, hát pozogott tekintet megfelelítés, tehát négy kockád van. Mm -hmm. Van-e még? Van még, vagy 5, akkor még 4-et ráadok. Ugh. Szóval, biztosan. Biztosan, biztos. Na mennyi ez? Akkor. Alapból 3, meg még 4, akkor 7. Na szeret a kocka? Szeret? Én is. Szia, ja. nagyképtél. Látod, hogy így mozdít csak kezét, hogy félre söpöljön, de hogy ránézel, hogy ránézel, szólni, tehát meg se kell szólnod, csak ránézel a tekintetet, hogy mit merészelsz, felhagy a tervével, és rá is jössz, hogy mi vagy ekkora hatással rá, azt mondja, hogy elnézés, állsz kapitány. Annyit mondok neki, hogy ö, felugrok én a hajóra. Már kapaszkodok, a hajó az közben, gondolom, távolodik. Ránézek és... Köszöntlek az endülésben, és jobb, ha kapaszkodsz. Uh. Kényel el... uh. gondolom, most akarja kilő... kilőni a hangárajtó. Aha. Aha. Akkor... Show műsor. Show time! Itt... Mondom, Na, szak szóval két dolog van, erre még dovatnék egy próbát, hogyha van kedvetek. Aha. Abba a pillanatban, hogy, hogy mindenki a hajón van, kér pedig nézegeti, hogy hol, hogy mit kéne lőni ahhoz, hogy meggyengüljenek a nem tudom mit csodák. Abba a pillanatban, tónak, nem is került őket telefonon értesíteni, ugye? Hát akkor nem nagyon tudják, hogy mi a helyzet. Azt tudják, hogy hol van a riadó. Oké, okay, akkor akkor annyira extra nem lesz, hanem csak betolnak egy ilyen olyasmi, mint egy ilyen ágyú talapzaton betolnak egy ilyen nagy szigonybetű valamit. Új, Amivel azért meg lehet a hajótokat, hogyha jól találják, meg lehet csákjázni szó szerint. Ezt így néhányan eltolták a hangárnak az ajtaján, és ott próbálják ráirányítani a hajótokra, miközben a árkam céloz. Dobjál árkám kérlek egy. Valamiféle izérpobát kéne tenni, egy ilyen szabotás. Gépész, gépész szabottás, aha. Mondjuk Berenged. nem könnyű, szerint, szerintem nem egy eh. sima lőszerrel egyet, de nem lehetetlen. Négyes nehézség. Négyes nehézség. Akkor a egy plusz a gépész plusz szabotás az három. Még van három tartalék kockán, amit a használni, ezt bele is dobom, nem tudom, hogy valaki tud -e még segíteni esetleg. Hogy lehet segíteni ebben, hogy szépen ott lőd? Hát én koroghatok a űrhajóval, vagy a... Űrhajóval. Én a rákiabálok, hogy a, a tartó osztopokat lőd, amik tartják izét a hangán rajtunk. Aha. Jó, akkor a kapitány is segít egy tartalékkal, mert ezt nál is, úgyhogy úgy manőve. Jó, akkor az nyolc. Aha, igen, úgy van, óvére, ez igen. Óvér igen, csak három sikert. Három a siker. Öh, nem tudod újra dobni, ugye? Van öh, egy jelentem, azt lehet újra dobhatom vele. Aha. Egyszer, okay. mivel hogy enyém a terv, elhasználom ezt a titkot, hogy újra dobjam. Mit csinál Aztán... és mit kiabálsz neki? Hogy Aztánál... Az alját lőd, ne a tetejét! Oké. Akkor az a lőd. Ott gyengé. Látod? Igen. És Látod? Fikerül szétlőni úgy az ajtó, vagy mi az a hangár bejáratot, hogy tudjátok, hogy tehát ettől nem esik ki a helyétől, hanem hogyha neki mentek, akkor ki tudjátok lökni, mondanék, hogy a hajó sérül -e. Nice! Akkor. Ja. Most már csak a szálon van a, a nehézség, sznál, vagy úgy kell, most el kell dönteni hogy közben, recélozták, látod a vissza pillantóból, recélozták a Jutacájával, most vagy teljes sebességgel néz ki, és akkor összekocsantok a burkolattal, vagy óvatosan man ez nem vagy mi a tervet? vagy akkor lesz a Látom, hogy akkor van, van egy rés, ahol vagy kifér, vagy nem fér ki a hajó. Ugye? Nem, nem, úgy értem, hogy maga a hangárajtó még nem szakad ki, hanem csak ja. egy, állat, és, egy, egy és a hajó órával. Ki kell igen, Nem mindegy, hogy teljes sebességgel néz neki. Van, csak... majd Amikor a hajó már neki megy az ajtónak, akkor fogom megnyomni teljesen a gázkart, no. azt hiszem, de nem finomkodok vele egyáltalán... De nem akarom, hogy az én kicsikémet kiugasszák, mint egy mentális rajtot, Szóval menekülés van, futi. Oké. Okay. Elkerülni ezt a izért. Úgyhogy nem. De akkor, hogy ha jól értem, akkor nem teljes sebességgel mész ki, hanem próbálsz óvatoskodni. Nem, Ez nem a... óvatos. Nem nagyon óvatoskodok. Annyi, hogy nem full hülyében neki hajtok az ajtónak, inkább így mondanám, hanem hogy észre, de nem, nem finomkodok egyáltalán, nem. Oké, okay, akkor azt mondom, hogy csak hármas nehézségbe kerül uh, meglógnod. Uh -huh. meg vagy mi, nem megcsekezés nélkül, de miért sikert kell elérned ahhoz, hogy, hogy ne sérüljön meg a hajó arra. Uh -huh. jó. jó. Jó, jó. Uh, akkor nekilódok. Uh, hm. Egy kockára. Ugye a pilótát használom egyértelműen. Uh -huh. a... Nézem, hogy mik vannak. Navigáció, térkép, atmoszféra biztos, nem. Trükkörs repülés, az itt nem tudom, hogy számít-e, valószínűleg nem nagyon beltérem, mert nem nagyon manúverezek. Kitérés rettó, merész higgadt azok talán, de hát mondjuk azok Pont egymás ellentétei, nem? De, de, a, kit a kitérés szerintem. egyébként, a szigonyelő, ez nem. De szerintem. Szerintem is lát, hogyha vele vissza valami orsót, vagy nem tudom, minek hívják ezeket. Hát, Dúr, ami de amin már kint vagyok, emelj csak az ajtóig, gondolkoztam, hogy amin már kint vagyok, a, ja, az, vagy már kint vagyok az ajtónál, az akkor ajtó. ő, felhúzom a, az, az űrhajónak az orrát, és egyből próbálok tűnni a Uh -huh. Látószögből, ahova rá a. Oké, okay, de Egy... most a cél kijutása. Uh -huh. Éver, ennek a hajónak van hajtóműve? Igen. És akkor éget. E, és milyen messze van az a a Meg tudom pörkenteni őket, hogyha a fény maxira a hajtóművet? Meg tudom. Mert akkor úgy állítom a fenekét a drága bagjunknak, hogy irányba álljon, és megkínálom őket egy kis kozmikus gáscsóvával. És ez mi jelent, vagy ez milyen érdekes? Trükkös Hogy Akkor az útból majd a, a, a csákjázó emberkék, hogy nem maradjanak a csákja mögött. A, hát ez talán manöverezés. Aha, oké. Okay. Tehát akkor eddig Alapkocka, pilóta, merész, manöverezés Van még valami, amit rá Szerintem más talán nincsen. A trükkös okay. repülés az, az, nem tudom, betéren az mennyire az számít trükkösnek a repülés. Nem, nem, nem. Csak. Jó, akkor szerintem négy. Két most három per négy sikélve. ah Várjál, biztos, hogy használok tartalékot. Van öt darab tartalékom. Azt mondja, hogy... És eddig négy kockán van, ugye? Uhum. -huh. ezt összes tartalékot. Oké, okay, király. 9, D6. Hát ez sima. Super. 5 sikerel. Hát az, hogy most már elég fáradt vagyok, de akkor azt gondolom, hogy oda pörkölsz. Ugye, a ilyosz, egy ilyet hátra. Nem lehetsz el, hanem kicsikét közel kerülsz a szigonyhoz, rájuk pörkölsz, elsütik, de hát félremegy, teljesen, mert nagyon meglepődtek, ott megpörkölöd őket, majd pedig, bum, neki nyomatod a hajót úgy a bejáratnak, hogy a végén egy picit visszafogad, hogy ne teljesen semmességgel neki, és így szupp, élmeled a helyben. Rajtot, ami halázóban a végtelen mélységbe, ti pedig kiutattatok a hajóból, majd pedig gondolom a hajótest mentén ellenkező irányba. Igen, sebességgel. E. Speed! Egy orsó, és utána pedig igen, Warp Speed, és kótmintese. <laughs> Sebességre váltok. <laughs> kótmintese. Okay. Uh, itt a hagyjuk szerintetek, vagy még folytassuk. Szerintem. Az? Szerintem ez egy jó, jó pont itt abba. Igen. Abban. Igen. Igen érzem. Érzem. Itt már a roll, tehát az... Mondjátok el, hogyha kimerevettenénk azt a pillanatot, ahogyan így vum, elhúztok, akkor éppen ki milyen helyzetben van, és mit néztetek, a merre fordul a feje. Éppen. Most az jut eszembe, mint amikor a pirodalom visszavágjuk, én, én, én tűnt, ott az az őröljöbet, tudjátok, és nézik a nem tudom, hogy a halázadó flotta gyülekezik, nagyképpen ki, melyik karakter mit csinál, és merre fele nézik. Én újonkok a pilóta székben, a kalapomat, egyik kezem a botkormányon, a másik ugye a kalapon, ami az égben van, és nézek hátra a többiekre, és hogy az a Teli vigyor és állnak az össze-vissza álló hegyes fogaim a pofámban. Fültől-fülig a is. Látszik, hogy megint megcsártuk srácok, és megint meg, megúztuk a, a galibát meg a börtönt. És, és nézek arra, aki a legközelebb van valószínűleg a kapitányra, vagy az úrnőre. Nem tudom, ki van ott hátul. Hát az, az őrnő én, én azt, azt képzeltem el, hogy szó elégedett fejjel, tehát nagyon meg megkönnyebbült fejjel, nézem, hogy az úrnő pakolja össze a szétdobált holmiát bele, vissza a dobozba. Ennyi hisztisen, de, de azért hál' Istennek megmenekültünk. Oké. Okay. Az... Hát halára vált arca, de a löveg mögött még mindig ül és néz vissza felé, talán még a remelyő kezével egy-két lövést is elereszt vissza a lecsapókész felé. Uh -huh. Ez kicsit, kicsit húzás volt. Én újra a hajómon felmérem a hajó állapotát, és még egy utolsó vágyódó pillantás Natasa felé, hogy pakolja a cuccait, aztán megyek felmérni a károkat. Úgyhogy. Mm -hmm. tudatosan. Hele a vadkékségbe. nagyon szépen köszönöm nekik a játékot. Akkor ez volt már a nédig leggyarod. Mi köszönjük. Nagyon szépen Mi köszönjük. Super volt. Kiváló. Most kikinek köszönöm, igaz? Nagy nagy. Ricsi, hát a dolgod. Hát köszönjük szépen a nézőknek, hogy itt voltak, és természetesen köszönjük Mátyásnak, hogy mesélt nekünk egy csodálatos kalandot. Köszönjük, hogy kitartottatok velünk, és iratkozatok fel a csatornánkra, és természetesen Mátyás csatornájára is, amit a leírásban linkeltünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Jaftok! Ciao!